12 minut za kritika selektorja, pa potem nekje 5 do 8 za preznare za kritika, na kar gre beseda za nekje 15 minut pesniku, potem se pa vključite še vsi dostani. Vabim vas, da se nam čim bolj podližate zato, ker jaz in domen povoljiva preko tiho dobino in slišnjo z vami bojsto, ali pa tudi, se mi zdi, da se malo doleži povežamo, pa razumemo, če se podliže. Um, koliko za zdaj? Uh, predstavili smo vse tri kritike, tako da danes se krvno začeli. Prosim pa da današnje prvo kritiško debato otvori uh, pesnik Borisa Novak, pogovarjam se do njegovem ehu uh, z pesniško tradicijo. Vesela. In Jesli bi ki povedal o tem, ali Ne, zaje, če ne zaje, zaje, samo prosim da preberete kak, kak, kako. Seveda je zmeraj velik problem, kaj izbrati zbrat uh, iz te uh, tako temelje novosti. Teda, uh, bom pa prebral nekaj, ker sem uh, ono, kako slušal, da je tragičan, sem morl <coughs> na angliško vikaj, ki sem vas poznal, ki sem bil bil zelo premediti. Veda, lek značal in bom prebral nekaj o tem, to jest, je z tretej knjige epa Divaišča duš, kjer je narativni okvir uh, nenavadan tam prejavski na nek način, ampak obene bojo za malo posebno mojo poezijo. Uh, najbolj metafizično, najboljši na nek način, tudi religiozno. Uh, ladja, uh, ki potuje na sever, kamor se ukrcem v se izkaže za zelo nenavadno potniško in obenem tovodno ladijo. Kargo te ladje, so duše, in je v spomin, tudi vz moj posebni spomin. V podpalupju je spravljena zgodovina od mitoloških zgod, ki se prelivajo skozi tisočletja in stoletja do današnje žive situacije. Tu je med drugim na način miltonovskega pandemonija sena ko hudiči raportirajo s o svojih velikih uspehih na slovenskem v zvezi z izbrisanimi Tu je recimo pesem, ima več pesmi posvečenih Aleksandru Acitodoroviču, ustanovitelju društva Izbrisanih prebivalcev Slovenije, s kateri sta precej sodelovala. Zadnjič, ko sem ga slišal, me je poklisal, ali je bil pripravljen pričati na sodišču, da so da jo enkrat fizično napadli v središču Ljubljane, kar sem mu obljubil, a kar ga nikoli več nisem slišal. Videla sem ga na zadnje na. Premieri Fredičove predstave izpisanih v Kranskem gledališču, nočem od sreče, da je ta njegov življenjski projekt doživel tako refleksijo in sprejetje. Uh, In malo na to pa se je to vzbudilo. Tu je dolg prizor v slovenskem Radu. Epilog je naslednji. Meni pa je v zadnjem in trenutku uspelo zapustiti strašno sedmo kret. Program Centralne infernalne agencije za spomin sem brz zaprl in obstal uničen in nem in sam. Acov obraz zdaj slikam z nežnostjo besedo. V občutku ne bom nikoli več ušel, da je njegov pogin sad slepega somraka, srepe samo zadostnosti, slovencev grafično je izpostavljeno, ki v srcu dobro mislijo. Te dobrote na vzven ni videti, skrbno jo zaklepajo na vznotu. Aco, Slovenija je tudi tvoja domovina, zatele dena. Naj bo tvoj ta spev bolečen čist, čeprav prepozno že v smrti pod v uspobina. Izbrisali so te kot kriminalca potebina, preluknjali osebno in vozniško potni list. Aco, Slovenija je tudi tvoja domovina. Leninska čepica in bradica, vmes pa toplina, ki zred z lenomsko okrogle leče. Zmagal se, čeprav prepozno, že v smrti pod prstjo spomena. Na dnu sramu, ko je izbris prekrivala tišina, si krhe ustal in zdržal podov, skrit, strupen pritisk, ker Slovenija Je tudi tvoja domovina. Pripravili so te do prostovoljnega pogina, odkud se jim podlim pravičnikom režiš v fris, čeprav prepozno, že v smrti, pod prsti ospomina. Pravica do imena je krvava dediščina, ki jo zapušča širi, kot temačen obisk. Aco. Slovenija je tudi tvoja domovina, čeprav prepozno, že v smrti, pod prstjo spomeni. Sledi potem osma let metamorfoze Groze, ki se konča z eno mojo staro pesmijo s onetom z obnevom Narcis in Eho. Tudi seveda zgodba o samomoru. Kako le sebe samega ljubiti, ubiti, kako brezljubljenega jaza biti, biti, ti, ti. Ker ga skalja potem za konec tega večinoma dramskega prizora, siva in mora sta tišina svet satan in asmodej v seboj gledita, satan za manj pritiskala na dajnca, da bi ugasnil asmodej. Zdita se kot nalita strgana brez pod mostom naraščajočega Nad kar sledi 29. izpel, izmed 99. tih v tej knjigi Mora, samo mora, pisano skupaj, Zaljubljeni narcis se ogleduje na srebrni strihi vode. Zaljubljeni narcis ga gleda iz brezdanjega zrcala vode. Zaljubljeni narcis potone vase v teman poljub svobode. Lejena mora je hujša od prizora, ker umora. Kri samo mora, a tudi to je samo podzvrst v mora. Pogosto sem se spraševal, zakaj tako pogosto sanja v čuden kraj, sivo stolpnico polno zdelanih stopnic, odkodar poletim s perutmi lastovec. Šele pred kratkim sem mi je prebudil spomin na to gospo. Bila je lepa na finim plemenit način, ki ga tudi grobost, ta socializma, zlepa ni znala za tre. Čez vse splošni šoda, Je sevala melina, ki odklepa še tako agresivno pes. Na odr spomina znova stopa z vedro družbo mojih staršev in prijateljev, kodre zlatih las in še kuščar veter. V službo takrat ni da je bolna, so še petali bojda z zjetično okužbo. Kaj sem od otrok sploh vedel odraslih? Lov na čarovnice je še klev, direktive, politbiroje. Naša družba ni popolna, a komunizem ne pozna alternative, sta vzlikala moj oče in družinski prijatelj njen brat. Oči gospe so bile žive in hkrati tako žalostne. Koč kratel sem skakal okrog nje, vsi so se mi smejali, da sem otrok za ljube. Čokoladne piškote mi je dala nekoč, ko smo bili na obali save, nakar je dolgo zrla tja, tja, vigrive divje vrtince, mene pa so žgali poletni žarki, prste sem imel lepljive od piškotu. Potem je cinik čas obrnil prazno stran. Spominjam se le vedre družbe sredi sive stopnice ki timo proslavljati dan družinskega prijatelja, odmeva smih. Z gosposla zaostala na stohnicah. Prostralna razgled se je razpiral skozi okno, bilo je tretja ali če takto nad stropje, gospa se je zazrla ven čez strehe. Z bokom od zgoraj sem sledil in slišal vse zasople glasove, zvonec, ritual med vrati, Smeh prepoznavanja in glasne tople besede dobrodožnice in krati tih joh za hrto. In ko se ozrem, vzrem Gospo v sovzah, ki maha jati lastov nad dimnikom sosednje hiše, vem, kako, da ne smem izgubiti niti trenutka, po stopnicah skačem, tečem, padam na vzgor, Dolgo zvonim pri vratih, a me nihče ne sliši, slišim hlup od in se na smrt bojim, mlatim po vratih in ko slednji zagledam, kup prestrašenih oči, mi ni več treba razlagati ničesar, kot na odru ljud se vsi zažene v noz meva odmeva po deseterjem krik, na kar uhotiš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 Ne pristanem. Ali veste? Jaz uh, razumem, kaj mi govorite, ampak to pomeni, da potem naslednja dva pesnika, ne boste prišli do besede, kar je pa v bistvu tudi problem. Ne? Tako se upravičuje, zdaj moram na tem mestu. Da ste kaj, kritiki bi lahko imeli uh, to, kako po, uh, povedati. Ne? Mal več bi lahko imeli občutka. Ali ste tudi človeškega? Pesmi se ne prekinja pred samo mamo, se mi povlači kako to ženi. temu, mater! Zapostavljam še druge dve knjigi. Znam. Nimate pojma, koliko vas je mes dosti. Vsakaj zbih besedi povoljbila Alijaža Koprivnikarja, ki je ep Borisov s poudarkom na Ljubališči. Albo na Alijažu, Ljubo je. Skratka, eposov, šel pri založbi Goga, izbral za Hričiško obranavno v Frangerju. Alijaž, beseda je pa. Um, torej, nobena skrevnost ni, da tudi v svojih peteklih kritikah vseh treh knjig Borisovo delo, oziroma epo kot enega vrhujcov slovenske literature. Spremljam ta razvoj z velikim zanimanjem, tudi čudanjem in nekim strahom konec koncev od prve knjige. In se seveda imamo zelo Omejen čas, uh, nekako se bom sprehodil skozi vse tri dele, uh, predvsem pa se je ostavil um, pri zadnjem bivališču duš, ki bo menil nekako sintezo prvih vek in seveda tudi temu sledil uh, iz izboru za letošnje leto, ki se osredotoča na knjigo leta 2017. Um, In sicer, ko sem začel uh, brati tretji del, um, čisto na začetku uh, beremo te speve, uh, speve je vse daljši, jaz pa bo se bolj šepam, šepetam te stihe, ne vem, ali bom kdaj do zadnje pike. In mu je uspelo. Um, to lahko beremo kot rečeno na začetku prvega zvezka tretje knjige eposa, s katerim uh, Boris Vrnag zaokražuje svoje popotovanje, ki ga je pričel z lirično izgradnjo geografije sveta v svoji prvi knjigi, Zemljevidi domotožja, za, katerega, za katero je značilna ta prostorska koordinata, poetizacija različnih krajev, potovanje z različnimi prevoznimi sredstvi, uh, ter potem epsko nadaljeval v koncentričnih krogih druge knjige čas očetov, za katero je pa bolj časovna koordinata. Ta mitologizacija spomina na junake in antijunake, konec koncov vemo, da se Boris tukaj vzredotoča na slovensko popot preteklo zgodovino, pričem izjemno človeško, Uh, prikaže obestranji ta velik problem slovenske sprave, um, predvsem pa se tudi veže seveda naprednike. Um, Pri tem, kot sem že omenil v nekaterih svojih kritikah, uspe postaviti omaž tako svetovni kot osebni zgodovini, oziroma če smo na zgodbi, Um, kot sem že rekel, tretja knjiga ne pomeni skoholb sinteze prvega, tega bolj liričnega dela, nekaj oka epskega skozi časovno prejemico zgodovinskih tragedij, ampak tudi to pot do vrhunca uh, skozi sam prehod pesniške norosti, ta novakova vrata, ne pa In če se zdaj pač v bistvu sredotočimo na tretji del privališča duš, Z katerim se spet nekako vračamo k temu bolj liričnemu tu, tonu zgodbe, prek katere Boris pregleduje različne duše, ne pomeni zgolj sklepnega dela celote, ampak v, v svoji zasnovi, morda v, v, v vseh treh knjigah, deluje najbolj zvirno, metafizično, predvsem pa zelo osebno. Delo se začenja, pričenja se časom podobe, posvetilom Medki Krašovec. Kater umetnosti bi priskrbila tudi naslovnice, knjige, ter subjekte, vidimo, kar na Novi z ljubljeno mo, na poti na sever. Ravno v naslednjem, pa že prepoznamo to metamfero za poslednje, oziroma, če smo čisto natančni, preposlednje potovanje. Uh, Pri tem seveda ne gre spregledati učitne naslonitve na Dantejovo božansko komedijo, tudi vsi tri deli recimo na pekelvice in nebesa, na kar opozori tudi autor sam, um, ko razloži, da je to mojstrovino mojstersko strukturo na v kornju. Devet sveskov namreč v seboj je tako da bo te, te Dantejovi stotice manjka en sam spev. Uh, to ga če maš, ja, niče bo mojštru, jasno. Tukaj v tem seveda, če se spet navežamo, je posebnega pomena tudi ta igra rime kapitanovih Person Dante Ante, uh, kjer avtorju prvi predstavlja pesniškega očeta in ta fiktivni element, drugi pa resničnega očeta in zelo pomembna prvega pripovedovalca zgodb. Že, um, teh... da to je prozorov uh, dar jezika ko si lahko predstavljate se zmes na tem delu, boj kot si vi, kdajkoli boste delali na, na podjetnosti. Ampak, to no. vedimo, Dante Ante mi je pa podaril jezik. In iz nje sem zgradil eno izmed zelo pomembnih rasežnosti. In kot ja, je res, v bistvu zelo zelo poteka ta glavna os knjige, ta pesniška igra zgodovine in pa zgodbe, ki se v zliva v zgodovino. V bistvu je ta a, preigravanje epa z liričnimi pozornimi elementi. A, tudi v kompozicijski zasnovi dela od ukrcanja na prevajajoči stolp kot metafore, domovanja duš ko subjekt prepotuje podpalubje, podobo pekla, skotovine do nadpalubja oziroma prostora raja nekega, oziroma svobode duša. Ob vsebnih portretih bližih in družine v prvem delu knjige Nova prihodi in človeški spomin, ki poteka vse od mitologije, kot smo že omenili, nastanka sveta, do mnogih navazal na zakladnico svetovne literature, deske tradicije pripovedovanja skoč Mnoge medbesedilne elementi in navezave prepoznamo tudi že omenjeni miltonski podobi pekla, znotraj vloženi strukture, dialogo med satonom in njegovimi kneziji um, teme, kjer so vložene, ostavljene osebne stiske in problematike ljudi v preteknem stoletju ali pa znotraj osebno obarvanih bran v velike morske deklici. Um, Pričemer je zelo izrednega pomenuta, da, da mu uspe tok uh, lok s, um, Svetovna zgodovina je potegniti vse do današnjih dni, uh, kot smo tudi že omenili, problematiko begunstva, na drugi strani zbornbe izbrisanih in tako dalje. Um, tukaj se izjemno odlika izkazuje ta izjemna človečnost, um, ki jo avtor, po gosti krutji zgodovini in na drugi strani aktualni problematiki, namenja tem dušam, uh, tako pokojnim, kot če živim. Temeljno vprašanje, kaj duša je, ki zapolnjuje celotno delo, razjasni ta četrti zvezak, duša je glagol, ki je med bolep strahni in oblikovalno eksperimentalnimi, se ponuje lucidno razmišljanje o naravi duš, ki jih uh, novak vabi v svet s pesmimi in drugi del knjiga. Ta se potem nadoknadno postavi ob postavi mame, duše prve že, ženske in očeta, duše prvega pripovedovalca, skozi kateri skozi dva se avtorski subjekt predstavlja kot sinteza obeh, red in kaos, mikro in makro, kozmos, čutno in idejno, kar se tudi zapisuje in resničuje v ospedih. Pred se začne krkati tudi zgodovina, čemu sledi to nadpalubje, kot usporednica Dante v mraju. Osredo se na velike ljubezni, predvsem pa ga začnajo Za razliko od pa povniti že, ženski liki, ki nasprotno s tem epskim ozorcem pomenijo vir intimnosti, liričnosti, ampak zelo pomembno tudi končne rešitve. Saj je ta prehod do končnih, vzvišenih sfer povezan prav z njimi, z ženskimi liki in z njo. Zmo. A temu se pridruži duhovna razsežnost umetnosti, se sledimo celi vrsti izpevov v pesnikih, pesnicah, ki so življenjsko zaznamovali avtorski subjekt, Kot tudi, kot tudi njegove lastne lirične začetke uh, in pričemer pri čemer se v vlogi pesništva izpostavlja zmaga nad peklom zgodovine ter prehoda do kreativnosti, ki se kaže v gradni resničnih dogodkov in oseb, saj te imajo alternativna možna življenja, oziroma postanejo tisto, kar zvanj resnično bistvo bistvu tudi so. Na poti do zadnjega, devetega zvezka večne duše, kjer ladinsko potovanje prejema vse večje fizične razsežnosti, ter se skupaj z apokaliptičnimi vizijami konca sveta sposti do aktualne sodobnosti, ne gre pregledati, kako z matematično natančnostjo. s in celota se med seboj povezujejo, nagovarjajo, Za z bolj elegičnimi toni postigujejo v osebnih krati obči svet. Če na eni strani v tem poteka reševanje spominov umrlih, ki ga s za zaokaže kapitan, pa hkrati poteka tudi prehod do živih, do katerega ga vodijo prav odrešilni ženski glasovi. Vse od otroškega čudanja, potovanja, izgodno o izrajo do zaroke in oporoke v zadnjem zvezku Ki s svojimi vrati predstavlja kontrast začetnim letom in deluje tudi kot majhna osebna epopeja, novak v svoji raznolikosti uspe izpostaviti celotno sveta, Pri se zapisuje skrbna apologija prednikov, se gradi spomenik, bivališče duš in izgradi tudi spomin za botonce. Hkrati uh, je pomembno tudi oda življenja in razbremenitev te preteklosti. Um, v območe svobode tudi oblika potem pesmi poznanja je bolj fragmentarna, kjer ne stopimo ob koncu v smrt, pač pa nazaj v življenje. In se vrnemo nazaj na ta začetek večnega vrteljaka. Vrteljak je tudi deseda, ki se uh, uh, zaključil vse tri knjige. Um, in to je ta vrteljak skranlitve človeškega spomina, poklonitve življenja, uh, življenju. Kakrat um, je pa tudi poklenito, konec koncov, v slovenski literaturi prvega leta in spomina za, kole, za kolektiv. Tako da nekako s tem, kar vem, da sem predelk, tudi zaključujem. Okay, Zdaj, še hvala. Veseli vam um, domne. Uh -huh. Aljaš je v In jaz se strinjam, da je to življenjsko delo, naše je mojstvsko in pač človeško napisano. In zdi se mi tudi, da um, je v tem v smislu zelo pač progresivno, ni ne gre za neke klasične pač adaptacije. Ampak, peč, na ta je uh -huh. ta, ta, tam glasnosti um, in širok spekter podpore teh ki so jih uh, to delo zelo, zelo uh, progresivno in ukvarjeno. Um, in um, <coughs> meni se mi zdi, peč, ja. Eno od njega pač pomembnih tem, to, kaj si to zdaj počist postavil na koncu, počala na ta, um, mislim, v bistvu vrednost, no? tudi uh, ta nekaj pač razbremenito preteklosti no? uh, in pač o svojo boditr, tačno otrvanje in pač kolektivo, to se mi zdi, da je nekaj pač to glavno bodilo, za, za katere je um, pač zelo, bažno, od to, da je to nastalo um, Tako da ni stvar zdaj samo pač te neke družine, ni tako naprej seveda, je to del tega, ampak v tem nekem pač pripovedovanju zgod, če goveš, tvar, um, kot pač kolektivnih osob in uživljanje mrtvih spomina spominem z namenom ovekovečenja lepega. In pa tem preseganja tudi mineralnosti in smagdi. Ehm um, in nato tudi za te zelo močno, kako se reko, pač baš izkušnja. Um, in ja. Danes pivo počutijo pač močno kašijo. Mhm. lahko samo prosim ja. samo zato, da nam bolj jasno, ja. si že poskušamo, pa lahko samo ta, ja. to pa ima to poimenovanje progresivno dela kaj je zato, kako se malo pobolj definiraš, da je moče Ja, pač progresivno se ho to reči, podariti s tem tudi moderno. Ne, pač, v tem smislu, da ne gre za kasnje še pač adaptacijo, ko sem že rekel. Pač vsa ta pač meddesedivnost not pa to, kaj pa objava dokumente. Pač Vsi ti, ti elementi skupaj pač naredijo pa te pač teme sodobne in tako naprej. M, ne, pač različje teme, ki se... Pa tudi ta modernizacija konc konce. Termizacija konc konce, ja, seveda, računanike, mislim, ja, pač tehnologa. Ja, ki nekako sveže pa što izhodišče in pa preobraziti. Tako je. to krati zličnih mhm. formatov vesniških. Ja, in, v tem smisu preobrazivno. Ok, dobro. Ne, Hvala za enkak. Barbara, mislim da je tvoje. Ja. Jaz bom tako malo v smislu, kot sem že včeri začela, malo tudi zvradi ker je naravcega deska, kar, kar bo osebna. Sicer, ko smo svojo poezijo, so se spoznala več kot 40 let od tega, ko mi je mama dala za prograd. Takrat sem bila v prvi letni gimnaziji. Kamita Afrodita, ki sem da delala kakšno literarno, mokturno režirala, in se je se zdelo to, da se bila tako nenavarno da se je posvetovala z mano kot mlajša, oziroma, ki sem že začela tudi pisati, oziroma, se s tem ukvarjati. In je bilo to v mojem spominu dejansko nekaj, kar se je razlikovalo od takratnega pisanja um, ljubiti, biti je ljubiti in pa zvejni pomen in predvsem pa je ta prva oseba edne, ne, se pravi ta zauzemanje govorjenje o sebi, a, se mi je zdelo tako sveže. In še nekaj je bilo tukaj navdušljanje, zapravo ta ekstatična ekstatična naravnanost v nekrat lepoto življenja, no tom se mi zdi, da mi je bilo v blizu. Ta a, hibna, hibnična to zapravo. A, potem sem brala v sodobnosti in sem videla tako brez prikljit s dolgimi lasmi čar ni, še na začetku. In v tem zabori sem se spoznala tudi v živo in smo se tudi družni kot uh, zelo zabavnega pripovedovalca zgodb takih detaljev, družinskih zgodb in len, da so smo mogli, so mogli, vsi rekel, to mora zapisati. To je nekaj tako dragocenga. Jih je znal pa tudi imenitno pripovedovati. Uh, tako da ne samo v pesmi, ampak tudi povadovalec je bil zelo dohovit. Spomnim se enega pogovora o kavarni Evropa s njega prvo ženo po nekem gledališkem, ne vem, ali bilo to spati v barvi, ali nekaj podobnega, o poezijo, resničnosti ali pa iluzoričnosti znotraj poezije. Spomnim se eno osebnega pogovora o tem, da je pesnik pred vsako pesmijo še zmeri na začetku. Se pravi, ne glede na to, kar si napisal, je začetek prazen papir in je to treba zdrvati. Spomnim se, recimo, ta me je zelo pretresla, pa sem da enkrat zraven pri demonstracijah za izprisane in je doživel pač grožnje, da ga bi poubil. Spomnim se, na zadnje, recimo, v društvu za slovenske 12 5.12. pač poskus uh, nekak senzibiliziranja družbe po um, zabrgunce, se pravi, da jih sprejmemo, In naj na je spomnila kako sem bila na uh, neki slavnostni sej in nove revije, uh, v kateri je, uh, torej je vas spomenha razkrila, kako so ga uporabili in tako rekoč kot živi ščit uh, za glavnega vrednika postavili, so se menili, kdo bi bil najbolj primeren uh, s tem, da je med njimi, torej to njihova generacija in njim zevala, zeval prepad, se pravi nisem mu povedali vsega, ampak ga nekako postavili v to logo, kar sem je zdelal, to je bil tudi eden od razlogov, ki so se kasneje, pač, da so mi stupila iz Nodarevije. Tako da so verjetno izkušnje, ki jih ima težke te Slovenci, in da na nek začin razumem, je uh -huh. to je zelo. Um, sama te knjige nisem prebrala do konca, jo pa zdaj imam in jo bom enkrat. Baj to bolj čas. Tako. Zdaj so stvari zapisane in ni treba vsega takoj. Um, ko sem brala, sem prepoznala kakšne stvari, ki sem jih že brala prej samo so v novem kontekstu um, in kolikar kol, sem lahko sodila doslej, so mi zdi, da so na pravem mestu in da dobivajo s tem novo funkcijo. Um, to, kar sem upazila, bi se samo pridružila, da je ta raznovrstnost stilna uh, in oblikovna in pa seveda igrivost. Uh, na nek način je avtor zvest svojemu začetku, Bi pa dodala samo še eno zanimivo, uh, ko sem jo nekje v enem intervjuju zasledila, uh, da je Boris najprej pesnik, potem pa še šele pesmi napisal, zapravo da, velja, da je veljal pač, na no, gimnaziji tam, kjer je bil, ki je prišel iz Beograda za pesnika, in jo sem rekel, no, če se pesnik, pa daj kakšno pesem, da je rekel, oj, ja, vse je, še ne, tako, To sem je zdaj recimo tudi ena, tako zanimljiv. A ne, Tako, nezveste momčane. Uh, profesor, meni je v bistvu zanimljal v vizido vseh trih knjig. Se mi zdelo, uh, je zdelo, je išlo mnogo več intervjujev kot kritik. Ali ste... Li... Kritik je mozno veliko, ne? ja. nedavarno veliko. No, več, ne? In so bile veče doma sjajne aljaške med njimi, ampak mnogi drugi z različnih zobnikov. Hradi, Zdaj, spraševala sem se, ali pa sprašujem to tudi od ampak vse, tako, tako, vse četiri, ali se je, ali ste se v v nekem delu, ki je res tako široko, počutvi kakor poved, nemočne za neko analizo, ali je to mogoče za vje, pravzaprav. Jaz sem se spraševala, če je zato tudi toliko intervjujev, ker je po enih strani <coughs> podate tudi vi še neke interpretacije, tako da se Torej, mene se je zdelo potrebno, nujno in tako v nenavadnem delu, zanimljega nisem mogel dolg časa nekaj leti zamiskal založnika. In je še velj GOGA, kot mehna založba, zelo kvalitetna, pokazala ta pogum, da gre v to avanturo Zakaj se jim zravenjamo, zahvaljujem. Je pa seveda moja pozicija bila tukaj neuronovna, ni popolnoma samo da bi ljudje dan današnji, zelo ljubiteljji poezije, imeli v roke tako debele špehe, polne vezla. Eh? Zato sem čutil potrebo, da se bolj angažiram in da seveda tudi medijsko nastopam in da seveda berem, zato da bi seveda se ta pot do vralcev, ki ni bila samo umevna, pač odprla. Jaz verjamem, kot 7000 let stara pesnica, da da imamo miše zmeraj v podzavestnem spomenu branje, pripovedovanje zgodb. Izkrateli so se potem tudi izveli prvotni epi. In da občutljivi ljudje na to reagirajo. In da je to prvotni način prenašanja zgodb. In da seveda ima ta vrsta poezije, kako tudi način tudi poezija nasploh svojo sločnost predvsem ritm zaradi razpomnana. Ritem je spomin jezika, ki potem omogoča jezik spomina za skupnost. In k tem Pravzaprav o prvotnim, predgodovinskim začetkom pripovedovanja zgodb sem se vrnil, to pa zaradi tega, ja sem sem da lahko pokrila da znam lepo pripovedovati zgodbe, ampak ne znam pa pisati zgodb po In sem moral to pač storiti v jeziku in zato iznajti poseben jezik zaradi tega, ker pravzaprav že nekaj strobiti ni eh, nobenega relevantnega modela, kakšen, kakšen naj moderni ep, ali je pa tega zelo, zelo malo. Imamo Ezra Pounda, imamo, recimo, iz pred 20-ih let, ep je karijskega pesnika Volkota, ki je velika umetnina, na je pa tega seveda zelo malo. Kar se je mene in seveda to, te tri knjige postavljalo nenavadan ta položaj, reakcija je po vseh nesporazumih založniki javnostjo pravzaprav zelo dobra, Bravo so je nenavadno veliko, vse tri knjige so ponatisnjene, pa že dvakrat. Tako da eh, sem zelo vesel, da eh, obstaja interes in da seveda mnogi ljudje eh, čutijo, da te zgodbe govorijo o njih. V Tuini je pravzaprav uh, nenavadno voliki uh, terca, ker enostavno v današnji svetovni prišljenosti ni ničesar zapodoblja. Mm. Derek Volkot je Omeros uh, napisal na drugačen način, ne? je sicer podobnost u je podobnost v tem, da je zel homerive junake in jim dal eksistenco karimskih ribičev. Ahil in Hector sva ribiča. Potem Hektor opusti ribičtvo in postane taksist v taksiju z Jaguar Kož, prevzame Ahilu njegovo ljubico, Heleno. To je osnovni problem. Hektor doživi prometno nesrečo in na koncu Ahil postrbi za Heleno in njega otroka. Helena je sluškinja pri uh, anglišnjem kolonialnem polkovniku, skozi katerega pride v zgodbo celotna sodobina kolonializma. Drugače je pa to velikanska kvalenica Morju, 7000 vez, uh, iz jemdove premezik. Sem ga svečal nekolič, ko je to pisl. Smo imela strašen spor, zaradi tega, ker je predavo o tem, da mora biti karipska epika utemeljena na domačih karipskih zgodbah da ne sme posnemati evropske epske tradicije. On je takrat očitno to pisal in jaz sem potem zastavil zelo traumatično vprašanje, ko se je videlo v reakciji, ki je bila podobna moj prej. Jaz sem ga prašal, ali se mu ne zdi, da Angliški jezik, ki ga tako mojstrov vlada, prinaša v njegovo povezijo celotno zgodovino eh, zahodnega sveta in vrednostni sistem. Čez minute sem pripričan, da se jezik, da sem je prav, eh, tega prošanja, ampak se je upravil z intencov tega vprašanja, ampak seveda je očitno zaudil neko neologično točko. Eh, in to je bilo. Če ne rečem, ne skromno, srečanje dveh epikov tega časa. Drugih ni. Kako to pomeni? Ker te tukaj zanima, kako je bilo kako je bilo vaše življenje, da so bili vznemirjeni? Pravi to društvo, kateri si. Spomnim se, da si um, tega pisma za Veronikino nakratko uh, in pač, pravilnika sem ti pač odgovarjala in o tem si naslednjo leto dobila Veroniko in tam sem tudi napisala, da, da boš dobil ta veliko prišljenoma, ker se je potem tudi zgodila. Ne? Uh, se pravi, po eni strani imaš to pozornost ali pa družbeno priznanje. Po drugi strani so pa ti napadi zaop pri tebe, kako, um, kako se tukaj noter znajdeš, oziroma kakšne strategije imaš, mislim, tako, da vidim, da je za, pa da nekako pokažeš to, pa neko, bi rekla, postavitev v sebe v prostor, to, to, to se zdaj opazna, kako se s tem nekako spoprijemaš. Ja, se določene stvari, epizode, najde skupne zgodovine si že sama nakazala. Jaz sem pač gotovo da obremenjen deno z neko potrebo po etičnem pražmarju in tam je pač v zelo različne boje, tudi za to, kaj je bilo v zvezi z novo revijo. Uh, jaz sem pač takaj najmlajših večestih in, uh, in seveda mi je bilo popolnoma jasno, da sem bil kot sin starega komunista Antejan Vaka poslednjih 50. številki, ko je bila nevarno zlovesna aretaciji nekaterih avtorjev in urednikov. Uh, najbolj primjerno, da to prevzamem, drugi so se prestrašali. Jaz sem to prevzel in sem pravzaprav bilo to uh, Bilo mi je tasno. tudi to, da nekateri pri ampak sem to popolnoma zavestno naredil, kaj sem izdelo potrebno za proces demokratizacije. Uh, jaz sem se seveda tudi iz vseh teh uh, mučnih družbenih bojev, ki jih pravzaprav ne bi nikomu še posebej, pa ne na in beslikom priporočal. Uh, tu sem zmeril občutek dehidracije. Celota kratko je bil, bil angažman uh, popolnoma upravičem in sem 200 stal za njim, semel imel čutek dehidracije. Res pa je, da uh, sem se iz tega tudi precej naučil. Če jaz pišem vojni, uh, pač to poznam, ker sem med poslanska vojna in s slovanskimi vojnimi pomoč. Sem bil v vojni nevradnosti, sem bil v smrtni in, in seveda je to nekaj, kar je za pisanje lahko zelo pomembno. Ne? Tukaj je seveda vse sorte, kar zadeva moj odnos do, do Slovencev. Jaz sem etnično sicer Sloven, ampak Slovenija mene takrat, ko sem prišel, ni javno prijazno sprejela. In to se je pogosto ponavljalo. Zdaj sem sicer doživel zelo lepa priznanja, kar se mi zdi fino. Uh, sem presel tega, ne? ampak da se ne bomo tukaj preveč. priveč. Jaz sem se to seveda tudi popolnoma zaslužil. Ne? Mislim, tudi če ne bi dobil prežvedove nagrade, mislim to ne bi spremenil mojega popolne vednosti o tem, kaj sem jaz naredil. To tudi moja jeza. Ne možete prekinati Borisa Novara. Res, samo še zelo podobno. Uh, in uh, tukaj, seveda, je. Uh, uh, sem bil, seveda, tudi recimo, med vojno za Slovenijo, o kateri se je zdaj ogromno pisal v teh dneh. sem seveda, do na strani Slovenije. In se zelo angažiral. Prva polemika samostojne Slovenije je druga polemika, v kateri sem uh, zahteval od danega obramnega ministra, javne zajamše, da uh, umakne pravice, ki jih je dal vojačne sodišče in vojaški policij na civilisti. Tukaj, recimo med drugim, um, priberem pesem, ki je v zvezi z vojno za Slovenijo, v zvezi z eno od uh, žrtov te vojne in pedagogom, uh, ki je bil budist, Janez Svetina, z gledem da najdemo O tem je pa Janko Rožič govoril, to je bil tudi ta nekak njegov guru. On ga je moral poznati, seveda. seveda. E, zelo pleveni člov, jaz ga nisem dobro poznal, ampak, ko smo e, o, ta Vojna redakcija Nove revijev pogrešali med nalobno javnost, tolesnice te vojne, e, je pa šla ta des. bil, Kar je še danes v Gojniradgu, strani uh, tankov Jugoslovanske armade, uh, polkovnika Berislava Popova, ki je bil pred kratkim utopen uh, tega uh, umora. Samo da je to... Zdaj vam najdem to pres. A smem jaz toče so vprašati, ali je še kakšno vdršanje iz publike, ta čas kot profesorišče? Ejo, misli, Aha, so iz publike, a smejo? Ja, jaz da je toče malo ste se tako lahko pogovarjali. prišlo na mesta, ko si o tem, da se v jezik. ki je v nekih načini nosilec ne, ne poradna zbudovina, ampak ponosila vseh teh drobnih zgodb, ki so stkane, ki povezujejo skupnost skupnost. Na kak način si vstupila ta jezik? Ne? Ker jaz je, da pojasnim v to vprašanje, jaz si predstavljam, da stvari, katerih, ali pa na način jezika, na način govora, ki nam v današnji družbi ni dan ni predstavlja, neko tudi nimo delal tega epskega jezika, O njih vsemo lahko izvemo, če nek čude način vstopimo v In kako se je pred tem ta vstop zgodil? Vstop se mi je zgodil ob zbirki MOM, Mala osebna mitologija, v kateri sem pravzaprav prvič odkril, da z morem, uporabiti vso artilerijo poezije, metafore, zvočnost, ritem, formo, gradacijo, vse. In obenem to z zelo stvarnimi podatki, datumi, naslovi, verodostojnimi imeni. Uh, in na ta način se mi je odprla uh, dokončno ta možnost uh, uh, epskega pismenja, uh, ki sem ga dolgo časa pač iskal, da pa se mi je zmeraj znova to ustavljalo. Sem to začel pisati pred kakšnimi dobrimi 25 leti. Ne? In eh, na ta način sem potem v prvič v to možnost pripovedovanja zgodb v verzih in sem potem to na tem naprej delal in <coughs> odkril mnoge, mnoge strategije, taktike pripovedovanja zgodk. Jaz te še, da bi mogoče brali pol čas za to, no, da ne vem, ali bi te rada še eno stvar vprašala. Vrej se tako mi umem, da si sedem tisoč let stara pesnica, no, tako, no, kaj te bom, kako, kaj sem mislila s tem? Ne, ne, jaz da sem, da sem zelo stara, ampak to je se odnegde izmerej. Potem povezujem žensko oblik. Tako, da to je stvar. Na kaj? Kako predržite Po občutku, ne, da, je, da je bilo to a, na začetku, a, je morala biti to tudi ženske kulture, pripodvajanje zgodb je v veliki meri povezano z a, žensko kulturo. A, jezik je v veliki miri prenašan a, po, po a, ženski lini, ne večino v veliki Uh, in seveda, ne, so uh, te uh, epske zgodbe, kakor, so, kakor jih imamo ohranjene, ne, so seveda potem že rezultat nekega zelo radikalnega patriarkalnega rezultata, ampak uh, spodaj je seveda še zmeraj neka pripličan ženska kulturno. Zadnji je materni jezik, je če... Materni jezik, uh, to je In, in seveda, če je kje eh, razlika med mojim epom in tradicionalno epoško, je v nepremerno večji vlogi žensk. In seveda otrok, starejših, se pravi, šibkih, tistih, ki jih je tradicionalna epika imela za pogrešljivo blago, za predmete. Zgodovine, se pravi, vojn, za predmete osvajanja, uh, v skrajni konsekvenci, seveda, uničevati. Uh, in tukaj, seveda, da sem uh, delal na tem, uh, da se te uh, velike, uh, tudi tragične zgodbe uh, povejo, uh, če le možno, uh, strani žrtu, ki so seveda zelo pogosto ženske. In tu so recimo nekatere centralne osebe, tukaj so a, ženske. Začen še z mojo ki so ženska, in obejma obema mladim babicama, ki sta ne boste tudi ženske. In seveda potem je tukaj cela vrsta drugih osebnosti, ki jih potem spremljam v a, trenutki, ki so zelo inti, a, intimni, ampak enem izpostavljeni zgodovini. A, tako da a, se mi je zdelo potrebno, a, da se ta tradicionalna predstava zgodovine kot moške zadele, se pravi bojnega polja, velikih zmag, korigira, radikalno seveda skozi oči žrto in seveda kdaj se pokaže, da to gre zmeraj kot krvava brazda skozi intimo in da seveda igrajo tukaj ženske zelo pomembno ulogo. In to, kar je pač že tudi... Še eno vrošanje. Ja se, ja se priročujem, da imamo en odkot iz publike. Mhm. Uh, mhm. Nataše, uh, profesor Novak. Uh, profesor Novak. 7000 let da se se zviju, uh, žens, da o vaši etični uh, vremljivosti in senzidivnosti bi prosila, če vključite v to pravilkanski uh, vrešin na ženskih svojom na vašo percepciju. Se popolnili ste To ni pa, prav in je sramota seveda. Uh, in seveda kaže na nek ustroj družbe, Uh, in uh, to je nujno potrebno korigirati. Govorim o vaši deklaraciji. Kaj te reklicite? Da ste sedel 1060 pogosto pišem o ženski osebi. V tem Epo, uh, se mi to uh, večkrat zgodil. Uh, Tako da, Ko uh, To je stvar poezije. Ne? Tega jaz ne morem korigirati. Niti nimam najmanjšega namena, da bi to korigiral. Tako da mojo izjava, da sem sedem let, tisoč let stara pesnica, absolutno drži. Tako se počutim, tako vas tudi vidim na nek z velike, velike darjale. To je jaz... Vediš, da kako bomo... Ne, ne, se jisem... da, če želite, možete še to deljujete, zdaj pribižno 4 minute, minute za pauzo, potem podelujemo s vidom, saradi in živonom, Absolutno potkajeram to, da se ta debata nadaljuje še priko silju, pa še cel popot, pa še cel jutrišnji dan. 4 minute pauze, potem pa Zdaj, da se potreba krige. Zdaj, da se <laughs> bistveni so tukaj ostalili se je sva da s pesmi je Na Je bom prebral pesem iz berke dvojezične metopropoze, ki je, je obravljavala tukaj in sicer uh, naslovom Satana. Moj priljubljeni lik. Nenapovedano sem prasnil v smeh žigalice, ki prižiga mojo norost kot svečke na torti. Pot proti nebu se poglablja. Na mesto ptic držujejo krila zarjavelih bombnikov. Očel bom, nenapovedano. Satan bo prišel na moj pogreb. Spovedal se bo moji duši. Oba sva pata spodstavka kronične zagredanosti vase. Priznal mi bo ljubezen in se poslovil brz Njegova nemoč je večja od Božje. Njegova padlost spodnaša milost Božje geste. Z veseljem se mu podaril še zadnje centimetre duše, da je lahko izmeril svoj obseg. Obilnost ga je počlovečila. Včasih je ščipal karte na tramvaju poželenja. Povratne vstopnice je spreminjal v enosmerne, z njim je bilo prijetneje potovati kot z božjo pomočjo. Zaposlen je bil kot psihiater na oddelku za odvajanje od vere. Prejemal je minimalca brez kritih stroškov prevoza, podaril sem mu svojo malico. Edino, kar mi je ostalo od poti. Odložil sem križ in česen. Odo radosti sem skril pred njegovimi deviškimi ušesi. Vrnil mi je z ognjem in mečem. Udomačil je mojo lakoto po pacu. Pod škodoželjnim nebom sva preštevala izkupiček skupiček nestrohnjenih ženskih teles in jih pretapnjala v zlatnike, s katerimi sva gasila žejo po odsotni metafiziki lakote. Ko je obžel, mi je v roko stisnil ček za 100 dolar, kot da bi mi hotel kupiti ljubezen za eno noč. Jaz pa sem si jo vzel zavedno, mislim, da ga je to vbilo. Očel bod ja, kjer mu bodo ljubezen vračali s pogubo. Nič boljši nisem od njega, ko lovim sapo v narodu noči. Moja beda osvetljuje prostor, kjer se je dokončno poslovil. V maternici trenutka Še vedno dišim po njegovem smehu, samo da je on padel, jaz pa daje vskočim sam. Hvala. Meneča, hvala. Uh, vid sagod živon, pravda je čas, če lahko njegova bi v srcu različnojočih ljudi spodbudila vsak iskro opora ali kljigovanja v teh razštovečenih časih. Njegov moto je, da je treba braniti resnico v svoje eksistence z umetniškimi sredstvi, mentalno potencijo in iskrenostjo do samega sebe. Poleg sebe piše, ali pa ne, predvsem pesmi, uh, poleg zbirke, ki je bila izbrana za pranger, je uh, poznano še nekdo v revni Strgora, ki je šel v leta 2010, pa potem Špiljumbo, če se mudi je, da, ne umodim, je še najnovejša zbirka v resoluciji med Uh, Vidovo zbirko metamorfoze ki išla pri Zug in je? Uh, je za izbral doma, doma. Zakaj je to do zbirko? Ja. Um, vida se spono približno dve dni nazaj. Uh, seveda pa s pesmiškim In um, ko sem <coughs> potem seveda uh, se spustil v tvoje se mi je zdelo da um, so pač sem je zdjel, da, uh, sem presol, da je to zelo svoje vaksne pod poezija in uh, glede na to, da si ti sed, ko te jaz dojemam in mislim, da tudi sebe um, da si pač nekakva pač pesnik na lobo. Um, da je tvoja pač poezija dejansko um, nekakva um, neznanatna, In um, mi je bil to tudi pač veliki ziv potem, da sem pa se, nekako, da sem jo vključil v moj zbor. Zdaj, um, iz tebe, mislim tako, skozi branja sem, še nekako tako bo zdaj pa del pač, pa te sedel, um, kako, vidim tvoj poezijo. Um, mislim, da si ti, da mislim, pač po gre za, za zelo, um, mislim, da tvoja pesma se je kot nekaj pač ritual, recimo. Vsaka pesem je nekako, pač te se sicer, um, že dajše pesme, nekaj prej se, ki so krajše um, od te nogi zbira, mislim, te imaš Še, še, še, sem. In, a, če čitačic. In pa to bral, a, zelo ja sem zelo peč nek nek ki se je kot nek v zemi, se Zaklinjanje tudi a, V tej konkretno v tem je dosti v bistvu neke dekadence, nekaj. Ljudnus, um, ampak tudi je lepota. Uh, mislim, da ti imaš ene zelo močne pesmi, recimo, oda Renata, oda tebi divja bogorodnica, nekaj bogorodnica, pa otac, ki sta taj edini v <coughs> srbiščini. Pač mislim, samo da srbski jezik. Mislim, samo da srbski jezik. Da, da, odpredni je, je, da je, to da, doličje, analiz, to je <gul> da to srbski jezik. Mm. da, mm. ni to ja. um, Pač to so, pač, pesmi... Uh, ne, mislim, nekako dejansko. Ti pač, dejansko se to ljepoto, ki je obač iščeš, recimo, skozi neke druge pesme, ki so bolj, pa um, um, nekak v teh sferah, recimo, gnjusa, strahu strhu. Uh, Imajo tudi zelo močen, eleničen tom. Um, In sprej je prisota ta nek dualizam pač mačam dualizem v tebi, te pričinke v dva pora, ne. Um, z, ja, pač nekako tebe kot res od nekakih pjesnih pač in tem, s kontrasti. Um, pač pišeš o tudi, no, um, nekako izhajaš pač s nekako te bi hotel nekako egzorcitirati, izgnati neko, ki je lasne nemole. Tudi ta pesna Satan, ki se mi zdi, da v bistvu v tej pesmi dosežeš neko osebno osvoboditev. Um, in tudi seveda z bibličnimi rečnih varjancjami in tako naprej misl, um, in drugih Značilnost teh pesmih pa te izbjelki so, so tudi seveda čgosta metafore ki je zelo grafična. No, um, tudi, Poprositi no. no, samo kaj pomeni grafično? ja. ja. Zelo slikovita, um, podobe so um, gostom na metanju tudi ne? in v tem smislu pedografiče. Ja. Um, um, ja, zanimivo mi je to, ne, da uh, začneš s pesmi od Otac, ki je tudi v bistvu. Tudi Sledok, zbirka, je posvečena? Vse dokonale za zbirka posvečena tvojem početu Se mi pa zdi, da je preč tekom zbirke, da um, sem jaz pač dosti bolj zaznal pač, recimo, neko, um, neko pač preprašovanje uprave, kontemplacijo v, v zvezi z uh, pač recimo temo Na nek način. Zer? Z matem. Z Ja, oziroma, ne, pač no. prej tega te neke, v simboličnem smislu, pač prej neke nekih vlog, tudi, kar imaš pač dosti, uh, pa recimo, pač referenc, uh, pač dosti Do, veliko ženske prezence tudi, ki jo pač tudi na nek način um, v skladu s tvojim slogom ne, uh, nekako um, dualno kot pač dojemaš, pač pišeš o tem na tak način. Um, in zato mi je zanimivo tudi uh, ta pesem Diura, ki je um, <clears throat> ki v bistvu je, bom, no, bom pa inakonno, z časa, ne, si ampak, ne, ne, ne, ne, si bom, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pa ne, ne, ne, ne, nagovor z mokom drugim. Kako se mi zdi, da je skozi račino pesmi v tvoji zbirani, ki je nekako subjekt, nek, pesem, ki je počbedno v nekem dialogu ali z znakom in svoj obstoj v bistvu te naljuje v nekem razmeru in do drugega. Um, in tudi ljubezenska poretnika, ljubezenski pesmi tvoje konkretno, Uh, je zelo temačna uh, in ta divlja se uh, nekaj izpostavila, ker je tudi s prvom kot mogoče vsakom, ki jo imaš mogoče malo bolj in um, nekako um, osebno osvoboditev pač to temo pač presokno tam, mislim, da pretrega pač pa ta osvoboditevna prav in drugemo, izpostavljena. Pač te del na pesmi bi apsolutno um, izpostavljala. Um, in ja, mislim, da ti se tudi nekakaj na taka značinost je to tovala, uh, in to je ravno ta tvoj pač pesniški jezik uh, značiran, ki je pač in uh, direktno, um, ukroti na se pač presokne tudi na naša repeticija, um, zakljene, mislim, pa je. Um, in tudi nekakšno, nekakšno pač promohanje od v, v pozitivnem smisku muziku. Uh, ker išče što upesuditev tistega, kar je da nesmo ne izrečemo. Ne, ne je presudivo. Njero presudivo in uh, ja. Sem pa dolgo tudi, tudi potem, to je pa počino sremenja debat, da se mi vidi um, nekako ta ta nekrolop, ki se tudi nekako preč Sem tudi preč dolgo, nekaj vse čisto konotacije pač med recimo pač um, um, tončke, kaj recimo um, in sem kot kot odpajal, če bomo razvili na to temah. Ja, ja. Saj sem, da s pred dvema da svojo glas z ne? Aha, Kajem, ja. Peč, Skratka, um, mm -hmm ja. Ehm, uh, tvoja poezija je definitivno nekaj, kar se pove prej v opisu, uh, imena, Meni ko Srbiji ali, prispusa no se pa nadalje šinda, pa tudi itd. itd. delovanja, tudi znotraj družbe, tudi spreko sebe, da se da neka posebna vizija osebnih. Um, predelava recimo. in si mi zdi, da je tudi, mogoče, na prvi prešpogledci, je to recimo, bila po bolj sodu neko mm, intimno, recimo, posebno izvojeno ampak mislim, da se je našel je še, še, še, še, še, še ravno To je tako. Ustavljala sem na krati, se samo zato vrniti jeziku, da umenja. se ga omenja. Vse, sprašujem se, recimo ta prisam zavito grbo, vseč si prav pokrožna. Mm -hmm. uh, je sicer že dolga, ampak v bistvu uh, nevtoležljivih prist, gotve, kurat, mm -hmm. da nisi crknil, gota brez strane, prtce, mm -hmm. pristnih podožitek, kurve, sočutna rit, skala breka, To so v bistvu zelo grafične metafore, ali niso metafore. To, a je to v kontekstu, ali ta rabljen je? Je definitivno v kontekstu izbral ali ne. Možno da je nekaj tako ali Ampak ja, definitivno. Ampak počest se, se kdo ja, no, je tudi zbudil, kaj ti se sprašuje? Sprašujem se, kaj ti se zdi, da imamo vkušnje z enim tako zelo direktni... Ja. A, a, a to a tudi, ko praviš ta Ne, to sem. Mislim tudi, ampak počes mislim, da to gre skrb z pač vidobil način, kako on pač svoje ker povedel so S.O.B.N. Moš tako skoraj to bodurske, tako ja, ne, ne, ne, ne. Ne. pa. Ja, ja, ja. Ta Kaj je bilo so v Ja, m, ne vem, pač to vidim v tej, v tej, uh, misli, konkretno to pesem vidim v tem um, okviru tega, pač bruhanja, mm. emocij in uh, moga, mm. mm. so, so Leca, se reči, je ta šim, so postili, so otroci pa pač na rašnji tehnologiji bi lahko rešilo yeah. eno uri in je posvečena njim mm -hmm. in je mm -hmm. da na barvi Ja, yeah, yeah. ta jeza, ta je pa že definitivno um, tudi del tega. Mislim, ne vem, pač možda bi sem komu organo, Peč meni je vseeno v kontekstu uh, um, znotraj kot je, da se tebe priseljena, da prihaja nekaj izzora, že deluje in ni v skladu z celoti, recimo, zbirka in tudi vidovega načina uh, prislikovanja misli. hvala, ja, sem se vsi Um, Barbara, da si lahko, Ja, jaz ne bom ponavljala, ampak bomo spostavila nekih stvari, ki se, se mi zdijo, poč, ko jih ne moram prebaviti, tako mi je rekla. Recimo, tlejmo pesem Osmi dan, napisana v ženski reviki, bruham ob sredah, ob četrvkih hodim po fižov. Opet, ki sem plesal, na naletem odnosilki prestrašenih kurcev. Ob sobotah poskrbim za dom, v nedeljah počivam. Danes še nisem oblekla v neustralno obleko, jaz sem hodila v neki vrsti kopalnice, v tankici trenutka, se ti postavljajo na mizo kot prva večerja, na poslednji dan. Končno sem ponovila še en teden brez misli in na oknu češkega srca s to označila osmi dan, ki bo samo moj, ne da bi se zapodila v trgovini am um, ti sem ta pesem, ampak sem hotla začeti z nečim konkretnim. Um, imam težave, razumem, da gre, misem, mam težave s to popularnostjo svetotnega po Črnobilev do realizinja, se prav Satanom Bogom, um, ker ne dojemam svetaka očenobelega. No, to. In uh, tukaj tudi uloga ženske, ki je po ene strani Uh, mislim, dost je tudi nakazano z uh, religiozno, tudi katoliško metaforiko, ne, ki je tako tudi črno-bela, se pravi, ali Madonna, ali pa pač grešnica. Ne, to. Mm -hmm. In on to dvoje pač da skupi, ampak ne na tak način, da bi se kakkol, mislim, integrirali. Tako da, da imam občutek, da je ta uh, nekaj vrste čistonstvo in grešništvo, no, uh, da ni neki kar... Torej ne vidim ob ene sinteze, ne najdem samo nek, uh, nek razkol, ki pravzaprav z njim eh, nimam, ko dobravka počet. kaj početi. Mm -hmm. Po eni strani oh, da, ne, so, mi je povšeč, da je dvojezična, in čeprav razumem, da je tudi prihaja, da je s teboj, da je dvoja provenjenca, da je kaj v zvezi s svetom. Stevo je moj oče biološki in 950 let bilo v Srbiji v Biogradu, pač po študijo na Leningradski akademiji je bil povabljen, Bojan Subce ga je povabil, da je prevzel, da je ga je zasedil v Ljukocovansko narodno pozarišče in tam zdravski v Ljukocovansko narodno Tako, ja, je bilo značno dramsko podarište in je tam ostal, tudi familijo, jaz sem pa nastal tako, da je pač on je v Ljubljani, je in leta in uh, jaz sem ga sem 20 in tako sem imel čas, da so se pet leti družila, sem hodil in sem mislil, da je pač uh, dostojno da vse od njega in da se od njega nekaj postojim v tem knjigo, da to je čudov To smo izgledali zelo dobro. Mm -hmm. to. Ta, to mi je zelo simpatično in pa tudi pač, seveda povezujem, bi rekla, vse te tudi naslove in kaj se dogaja pač z, metamor, z metamorfozami, ne? pač tudi z godovinsko vemo. Uh, to je prvi napis v tem in komu so osložile, ampak, um, kako naj rečem, mislim, da se je malo tudi pogovarjala, ne, da je pač te svetovni nazor tvoje ali moj pač nekak ni, ne čutim, ni združljivo ali pa pač ni. Hvala pa Bogu, da nekak... smo si različno. Ja, ja, tle ni inač. Moram reči pa, da po drugi strani pa lahko Koliko so ni tuje in recimo ne bi te poezije pač tako uh, pridno obrana, če ne bi bila zdaj pač na tem mestu in teologiji, pa lahko vsem uh, um, čutim nekako uh, veselje ali pa slasno z temi metaforami, kako ti tako um, se pravi pretiravaš, ali pa rečem baročno, kako uh, tudi družeš ta visoki in nizki jezik, ne? se, se pravi, res se ti povedala, ne, ampak po drugi strani imaš pa prav, se pravim, tudi te endoreligiozne motive in dušo in ne vem, tako še uh, Skratka, to je nekaj zanimljiv, kako, kako pač to druženje nastaja, ampak se pravim, jaz imam uh, jaz imam težava s tem, ker se kaniš zmeri razpada na tvojega in potem se soočim s svetom, ki je pač temelj razcepljen in je Ja, mislim, da tudi se bo zdaj lahko razgodil, da, da se z malo razkajamo. Do da se zdaj. se um, zdaj. To se pravi jaz um, tudi všel v videove poezije, kaj mi sem poznal. Um, in ja, na nek način res morda kot dobojezična slovensko srska, Fezniška zbirka svoja tematiko izstopa iz neke te oveljavljene v narkovarih, lahko račemo tudi, slovenske literarne scene, ampak Morda ne je praviti ga totalno za pozitivno konotacijo. Um, zdaj, malo bom seveda ponovijo, ampak bom počinjo malo sponavljala. To se pravi, kot smo že rekli, zbirko za okrujiločujete ta začetna pesem posvečena obšetu in posledno posvečena Mariji, obes pisani v srbskem jeziku, citvar pa je upolnjena daljše dvojezične pismitve uh, z bogato metaforiko, ki se sreotoča predvsem na osebno občutja ter preizkovanje sveta in otranje uskilirskega subjekta. Uh, pri tem se slednji nekako zapisuje kot nek izgnalec iz sveta, um, ter se tematsko predvsem skozi knjige in skozi pesmi navezuje na te tri besede um, iz področja psihoanalize, filozofije, ki se pogosto ponavljajo z velikimi začetnicami, jaz, in nič. Uh, tako bi lahko pesmi pa označili tudi kot nekakšne zuhovne metomorfoze uh, spremenjajoče se notranjosti subjekta. Hkrati pa tudi to pa je ker gre na določenih pesmih tudi ven iz subjekta v svet tudi nekega spremenjajočega se sveta. Um, je pa, ja, seveda, uh, ta izrazita značilnost, ta prepad med njima oziroma dualnost ena jasnosti zbirke, ki proteka med temo svetlobo, med željo, nezmožnostjo ter konc, koncem tem zelo poboljstvim erosom in tanatosom. Um, tukaj potem vidimo res ta skoraj neoromantični neo, neo Uh, neuromatično razpetoost subjekta in sveta, ki se prav tako pridružujejo pogosta pretiravanja, že omenjena nabuhnost jezika, erotika in na drugi strani smrt. <clears throat> Nekatere tipične pesniške prvine, recimo ta Maska smrti, Brezno, Metuli, um, ki v branca priplicujejo neko pesništvo pretekle dobre kar še dodatno pričarajo vključene hode, slabospeli in na drugi strani pesmi, ki pač prinašajo to resignacijo lirskega sufekta. Mislim, da se navezamo na predhodna pesniška zrečila, kot smo danes videli, da <kuh> tudi prej seveda ni nič narobe, ampak ta problem oziroma ta manko, ki ga jaz recimo pri te izbirki videm, ki v grobem poteka med erotiko in grozo nekega zonalnega zemljata končnostjo smrti, um, se mi zdi, da se skriva v neki odsotnosti tega uredniškega dela. Ker je enostavno, pokor bruhanja, je za moj preveč bruhanja. Uh, preveč se uporabljajo podobe, metafore, ki izpadajo v neke pretekle, pretekle pesniške rezistke, ki niso ustrezno preoblikovane, da bi nagovarjali za sedanji čas. Smedljujejo sveže. Na, na nekaj čim potem tudi s tem, ko to vpliva pač na predvidljivost branja. Ker jaz sem potem proti koncu že nekako videl, kako je. Je sicer zelo, zelo osredbotočeno vse kar zelo je podobno, je taka celota. Ampak ja, že nekako sem videl, kako se, bo, kako se pesmi strukturirajo in kako bo tudi konec. Vkrati ta res velika količina patosa. Mhm. Uh, in Tukaj je ta problem, da pač ta lihpantos v pesmih, ki pa temeljijo, na te dualnosti v preagravanju potem tudi prekrije uh, bolj uspele verse. Um, pa recimo jezikovno igro, uh, tudi samo ironijo in ironijo, ki uh, jo Vito uporablja in pa tudi večjo direktnost spomeno. Kot se ti omenil, sem tudi jaz tukaj recimo izpostavil pesem Zatom, ki se jim zdi malo bolj direktna, tudi gre um, v neko zunanjost. Um, in tukaj pač, ne vem, v te, ta tej boji, pa recimo nekako iskanje te metafizične triade, vse s velikimi začetnicami, spet resnica, dobrota, lepota, uh, v teh bivanskih vprašanjih, uh, tudi v vprašanjih poezije, um, seveda nakazuje umetnost kot v neko odrešnico, vid seveda ta, ta želja, kot je Barbara rekla, oziroma igrali s kreativnostjo, um, ampak je ja, zelo tako, zelo dekadenčno, mogoče nek nov v neor, neor, neoromantizma, um, ampak ne vem, no, mislim, zamek v pravici ne deluje najboljši za današnji čas, če bi, ja, nekako to. Um, v bistvu sem tega, da sem mošla vprašati, um, ne na isti način, kot sem vprašala čisto včeraj za predselovanjem cimerna, uh -huh. ampak ta, neki se mi zdi vsaj na teh pesmih dogaja spet med to subjektom, objektom. Se mi da več, če se te neke premenje dogajajo, zbujem se od tvojih sanj in ti spiš na mesa mene. Kdo je? Tako je odjelo ta odnosnost mogoče, nam no, tudi, ki je zelo postavljalo do vanjec, ali si slučajno kaj, mogoče, kaj se nam je kaj je? Mm. Jaz da gre pač tukaj in neko samestane konc konca, neko preekravanje tega jaza. Uh, Krati pa ja, sva nagovori nekem odrubjemu. To vidimo predvsem, v teh erotičnih tesmih. Um, krati pa seveda skos nekaj nagovorje, ali pa v nekem verzu, na koncu reče, ki je pa pač mi je bil sicer v ljubi, jebite se, pač tudi konc koncoven v, v, v, v odnosu do sveta. Zona, ne, subjekta. No, ko jaz poskušam. Uh, uh, govor. Ja, z, ravno zaradi tega dualizma, ne, tega bila, da ni to diološka poezija, se pravi, da zelo ne, um, ne, do, ne dopušča, no, saj meni, da bi vstopila ali pa da bi prišlo do nečesa novega, ne? se pravi, da je v enem zelo stereotipnem, no, takem svetovnem nazoru, čez katerega ne gre. In da je to tudi najkaj ponosno, ampak to, to ne omogoča priti zeločizanoga, ne, se pravi. In v tem smislu ja, in da je tudi to objektivizacija pač, subjekta. Zdaj bomo se gleda besedo bilo, tebe bom pa vsem mogla prositi, mogoče da probaš najti par verzov kir pravi, da so da da kir pravi recimo, da vse te nabuklene tafore ja, je... neke uspele verze, prekrivajo. Mogoče sem tako da da, da tako recimo, pribižiš, da je, že... sem ja, tukaj recimo, mislim, ne vem, zec je to lipsica najboljši verz, ampak recimo tega sem se spisal recimo na buhlost jezika, na drugi strani še prostor, za zavosiljeno srce, zadavljeno dušo, kastriranega duha nad nasišču pozame, vsi tri plešo na mrtvaških ples, ko ljubim, se za res, ko ljubim, se grem do konca, do konca in še čez. Um, recimo, sem mi pa potem ne vem, kakšni pa izjemno uspeli verzi in so mi tudi čisto preprosto rečeno leti, recimo tam, zanosim s tabo in srebrim iz sebe, kot drevo iz zemlje raste in se počasi usipljam not, nazaj noter vase, kjer lahko končno pozabim vase. Svoj, v tvojem telesu svoje smrti se zabem. Kaj si, zač seveda, pač spominjeno, da je nekaj na tem, <coughs> ko sem izdevili, bolj očinkujem. Ja, na eno vprašanje je, ja. ko reče deni za današnji čas, o kakšnemu mogu ste postavili? To sem že pač prej rekel. Ne? Um, zdi se mi, da, da registre ne preigrala. Lahko govoriš v imenu celotnega današnjega časa? Se nobene govori v imenu celotnega današnjega časa. Niti jaz, niti ti. Tukaj pre, pre, dajmo svoje lasne branje in interpretacije. Jaz nekaj zagovarjam, da je to uh, edina, edino možno branje in se ne postavljam na vlogo Razumina. In to veš, Barbara. No, ja vem, ampak govorim o strukturi stavka, no. Ne, ne mislim to, kar se ti, ne vem, hotev ja. izreči, ja. Ampak dejansko, če rečeš, to ni pesen za današnje čase, no, se torej to, to džupanče, če pač uh -huh. govorim, um, je, pa pač nadgovoril, je, pač se postavil še neko, mislim, da hoče reči tudi zato, ker vem, da je vid pa zelo popularan, no? da sem tudi nekaterih krogih oziravno nas ignorovim, tako kot v krog da, da ljudje ga spoštujejo in ga berejo in tako, uh -huh. tako da tukaj zdaj, tukaj, uh -huh. se pravi, uh -huh. kako je, kako si ti s tem. Ja. Seveda tukaj, ne, Barbara, je treba ločati vida kot uh, človeka in uh, delo kot delo. Um, če, jaz, jaz sem ga spoznal na prandorju, zdi se mi super, mi je žal, da ga nisem, kot človeka, spoznal prej. Sem se tudi zelo fino pogovarjala, ampak um, tukaj presojam uh, nekako knjigo. Um, kar se tiče popularnosti, to je zelo... Um, teži, mislim, popularnost ne more biti edini kriterij, ne, kar to že vemo tudi kar se tiče v literarnem kanonu, nekatera dela so bila zelo popularna, pa potem pozabljena, uh, ampak kar pa mislim glede tega. Imeli smo uh, na teh tudi pač oporambo preteklih forov, preteklih pesniških registrov in tukaj govorim v tem smislu, da um, niso osveženi da za, za, na ta način zamenja vse jedno nedilujeno svežo, ampak se, jaz sem že na začetku rekel, da je to moja osebna branje, se je vsako kritiško branje. Vse ja, vse, samo ostalko govorim o no? zato da ja. to. To no, če pa, pa več... še ena, ena stvar, da zanima, kaj je to sveže? Vsame, a je to mora biti oziroma kako je? Vsem... Se vemo, da so nekatere stalne pesniške oblike. Uhum. No, sveže mislim, uh, mislim pod da je možno nagovarjati današnjega pravca, da se današnji pravce lahko poistoveti in edifici gra in tako dalje. Vse posebej se po sebe, Zasobim, je dobro za to, to, to, to je tak moj, kako ne rečem, epistemološki v bistvu problem. Problem je, če ta ta pravca malen, če je en, ena enota pravca. Ker tukaj nekaj rada kot kritičaka poudarila je, da se vršče zavedam da je bravstvo raznoliko. Ja, seveda, se, tukaj smo to tudi so... raznoliki kritiki, včeraj si govorila, da se sicer nekostavljaš v vlogu Krigi, čarke nikoli, ampak ja, se veš, jaz tukaj ne govorim v imenu kolektiva, ampak je prav edino možno, ne. Se to nikoli... se pravi, da prezumam tvojega bravca kot tebe lahko v konjskomcu, tako, Jaz ne vem, to je moj pravic. Ne, da bovim današnjega pravca, ne bovim ne, ne, ne. da bovim mene. To. Tako. Tako. bomo še to, še danes pa No, še se želiš. bi sam povdaril, da v bistvu, absolutno, za te ocene. Sigur, da so mi dali en pogled. Mordi pa povdali to, da je to, moja tretja knjiga, zdaj imam bil četrsto in da je pravzaprav prav, vsake knjiga različa. in Čeprav v Slovenškem, kritiškem okolju zamerim, ker in ne izpostavo in takrat, kaj je tergorek, ki je bil absolutno čeprav je genijalno napisana knjiga, ni sem bil pobavljena praga, ni z čega ni izbral. Uh, izbral si knjigo, ki je v bistvu eksperiment, v bistvu iz metafora zavestni eksperiment, me odnoter preigralo možnosti metapoli. Zanimiva druga knjiga Špirunga, ki je bila tudi popolnoma ignorirana, uh, neuporabljala metapoli, ki je na mestu. Se pravi, bila je za totalno metonimijo. To se ni izpostavilo uh, Se pravi, od crtnih, tudi ta treh četvrta je različna, je vsaka v popolnoma drugačem slobu. In mislim, da to ni bilo izpostavljeno v teh širših debatih. Uh, uh, vsekakor pa mogoče zaključim samo s to uh, zadevo, nič vznega, da najdevate uh, bipolarnost, oziroma dualitem, jaz smo obnaviliš, diagnozo, bipolarna motnja, tako da je ta knjiga od izraz tega malo reka. Daj, še vršanje, če bo nam zabi na to, kaj je Barbara rekla v odnosu do spola, ali pa do, do ženske, Ja Jaz mislim, da to, da se imaš tudi pesem v moj skratka, da, sklepam, da to so teme, ki te zanimajo, ki te nagovalja, da ti želiš pač Absolutno, Absolutno. Um, pač, mogoče je res v tej metamorhozah, ta v bistvu odnos do ženskega spola, ambivalenten v smicu tega, kada je Se pravi, svetniškega in grešnega, na da pač na eni strani svetniškega in na drugi strani grešnega. Ampak dejstvo je, da se ukvarjam tudi v tej skupini in da sem opisal, da je je v bistvu en primer tega, kako v bistvu razgraditi identiteto spola. spola ne? Kako v bistvu. Znotraj sebe seveda, kar drugače ne gre, znotraj sebe pravzaprav neko umiž, dokaza, da je pravzaprav na, na ravni skor nekaj, kar, kar, kar je v bistvu na neki, na neki ravni pravzaprav možno uh, razglediti ali pa se se In mislim, da to s pesme o moj skor dokažem. Uh, sicer pa povdajam, da je ta knjiga predvsem meni, pravzaprav, kakor mi je blizu, pravzaprav, en eksperiment z metafora, tudi namenoma je patetizirana in tako naprej. Vse um, um, um, pa, uh, pa vprašam, ki ste bili takrat, kaj sem ti šel, izberka drevoleti. To je vse, kar vam zapovedal. Hvala. Kako pa to, da sta do prva in zadnja piso, da nista prevedeni da v da, da srbskem jeziku? Tako, ki smo rejde, jaz pač nisem upil pač svoje srbščine prevarjati slovenski jezik, pa tudi komo nisem zaupil to nalogo, ker pač mi pa šlo ven v srbskem jeziku. Mhm. Tako, da vidiš vse eno to vstupno in vstupno v pesku? Ja, vidiš, simbolj, da je simbolne, da. Mhm. Prav, oče in mati na drugim v koncu, ne. Čeprav je bogorodica erotična, tako da so v jih me je štestera pa v sestera posvarila, da ne bi bila dobro sprejeta. Zdaj tega, ker uh, uporabljam izraze, kot se daj mi grudi, da jih priljubim, da najdem nojo odmor v tvojem dubokom nezaboravnem telu. Se pravi, ne gre kdih za religijo z matematiko, ampak erotično. Ne. Se želimo včeraj vodo še s kakšnim vprašanjem, s kakšnim komentarjem, s kakšnim vzivom. Jaz sem odločil samo, tako mislim, da nisem da videl, da v del, tako, ampak so bodo nekim etičnim, predvitivskom še izprečno, debate, ki pač odpira neke zadeve, ki so bile, ki treba nas šplita, V um, koncu smo tu kot literati, kot ljudje, ki se obvarjamo z jezikom, ki hočemo z jezikom preseči masirije, um, ki je inherentno pač v človeškem organizmu, um, pričnev vsem spoštovanjem vašega življenja in dela, <coughs> se mi pač zdi, da po predlinjanju v jebani mater, nam pa kritikom je pač na neki taki debati najstremljivo. Um, razumem, kako je za vse to, da se mi zdi, da je prišlo pač na to bloko gledati, pač, da na ne neki način vtira to upravičilo. Um, tega upravičila ne bomo. Po smo se že zjutraj po povsod, na te prese, da bomo zdaj prihajali. Je, yeah, da bi moral pa že prej intreturnirati, ampak... A si ne, ne bi še posvetil? Ne bi se odpustil, če ne bi. Ne, ne, ne. Ne, ne. ne bi se odpustil, če ne bi. Vem, da je genjen čas upozornil za Hidovo poezijo, ampak od mene dumne dujejo komentarje, sem tudi tudi eno zadevo, ki je Paradoxalna pač v tem, ne, če se zauzemamo za to, da se um, da žrtvam, ženskem skupskodobino glas in vse to, je popolnoma paradoxalna je ta kletelj, ki je pač bila izrečena. Osob um, nam pač mora investira točno lepo nas proti tega, ki si po mojo vsi želimo doseči, da pa s presežemo presežamo točno potem, ki tudi se nas vika. Se pač manifestirali, tudi zato, ker je to v nek rečini public record, pa vse se snema, to pač gre za pa neke amale, um, se ne je pa izvelo sebojno. Kako ste bi na doma politično korektni? Se jaz spomnim tudi vaših nastopov, ki so bili v tem smislu zelo problematični, ne? Vidim, da ste zelo, zelo, zelo dozoreli, možno krasno, izpitan. No, uh, uh... Vsekakor je bil impuls, je bil pač stvar impulza, ne. ne s, uh, res je, da je čas omejen, ampak ne uh, vem lahko iz svoje skušnje povem, reakcija je bila zelo močna, to se strinjam, pa ki svoje reakcije lahko povem, sem zelo jazen, če To bo narobe, če se odstopati v nek konflikt ali pa takoli, res pa sam z vsem spoštovanjem. Tibor, to se je nam zgodilo na Literarnem večeru Ko post marketovarja žal, zelo podobna situacija. Se spomljali? Jaz sem pač tam reagil na štega, da bi zadele. Jaz se obročujem, ampak jaz bi mogla prositi, da ga vse nas An, nekaj bomo to. Zmočem, dačem razpohati v nek konflikt, da pa... Um... Tole, kar ste rekli, je popolnoma Da reakcija no? pa. pa mnogim, mnogim no, na prok, kum, se mi di, da če pač še večji problem, če se ne. Je, no? Veste kaj, da vam rečem o slovenšini, in uh, uh, da, da sklenem to uh, uh, v bistvu, mi je žalo, da uh, uh, se tukaj uh, mislim, da ni pravo da se govori o mojem nastopu, ampak, Uh, kot si lahko predstavljate, ali pa ne, zaradi tega, ker nikoli niste toliko energije v odloživu, kot ko sem jaz. In uh, to seveda so potem zelo očitljive stvari za. Posebej pa je očitljivo, ker sem pač uh, izbral temo, ki je zame skrajno čustvena. In tukaj prikinti tako pesem se mi zdi enostavno pomagrno čutljeno. In tukaj se jaz nimam kaj zaoprečovati. Zvedel sem tudi tik pred a, a, tem nastopom, da ne bi v vodu nabral pesvite in nisem vedel. Drugaž bi izbral kakšno primerno pesem in seveda nastopo. Ne. A, tako da, absolutno jaz tega nesprejemam. Ne. In, a, a, rekel, kdo tega ne razume, pravzaprav tudi, na tamko kako polizija funkcionira tako. Dobro. Najlepša hvala, dejmo si pet minut za sprostitev, pa nadaljujemo z vesniško zber na Daša Milponje. Hvala vsem kritikom, hvala Rilju. Jaz bi vsem še moram nekaj povedati, tega kar, kot čutam stisko. Um, mislim, meni je ta izbruh vsem spravil stisko. Lahko ga razumem, ne, in sem ga pač skušala tudi povedati, kako, um, kako, kakšne se izkušnje, ne, da to ni nastalo kar tako iz nič, ne, se pravi, razumeti um, to. Vkrati se me je zdelo pa, da je, recimo, no, za situacijo, da bo zanima, je bilo preveč. In to, sem da bolj vesela, da je Tibor to odprl, zato ker lahko tudi pač sama povem, ker sem, me je, mislim, me je pretresno, no, me je pretreslo. Razumem, um, razumem, da je pesem celota in da je epska pesem zahtevati čas. Mislim, to je ta epska širina, ne. In se pravi, da gre za posebno gradacijo in posebej, če je čustveno, pač tako emocionalno podprta, kot so tvoje pesme, Boris, in so tudi nami vplivajo kot bravkov, v bistvu, tudi v tem smislu, ne. Razumem, da je to je tako, kot uh, se upravičujem grozno, ne asociacija coitus interruptus, no, ampak nima druge, kot da to povem. Enostavno se nekaj gradira in pač že in je to, razumno, da je to umotno, ne. A pa kratki je pa tukaj neko okolje, pač taka kot je in tukaj kjer smo, kjer kjer nas je več, oziroma kjer so še drugi akterji v polju, no in je potem recimo moj način je pač drugačen kot tvoj Boris, pač tak da ful pazen na to, da so vsi, da vsi govorijo, misem, menje velik tudi. Kaj pa je to res spremljiva bod te okolju? To je teisto, ne? Pomembno mi je, da se sliši in da je tudi čas, pa se druge prasove, no samo to. Starah je dovoljen, nijedno pa ni. Ne, jaz... Veste kaj, jaz se tukaj moram reči, da, da se tukaj absolutno tukaj z vami, čisto, čistim, čistim, uh, In to, kar Barbara si rekla, je tudi seveda del obvestov v te zgodbe, ne. Jaz zelo težko predstavim, Neko, nek odlomnih fragment uh, v uh, časovnih mirah v katerih kolegici in kolinci se ne živite. Oprostite, no? To je 44 tisoč velzov, v uh, bistvu to je resimo uh, najboljši 100 vaših zbjek. Se pravi, če vi tega ne razumete, potem princ vas gleda, Res. No, ideja je bila oprostite, no, jaz tega, tudi tole, zdaj počnete, res dožive kot naslije. Tako da dovoljim, no, vesa, Nimam, jaz, jaz, ko bi rekel, ne morate vi, ti bo meni pomoč, no? les, no. Med nami je nekaj razlika, vsakačno, ne? ne, tudi pesmiško, Se ne bomo tukaj preveč predredali pro tega zakresa. Okay, jaz bom zdaj uporabljala svojo močno gerato, da to prekinem in vas vse prosim počnem ven, ker želim enako pozornost osvetiti še dveti pesmiški. ta yeah. čist predstavljajo pesmiški zbirki predstavljajo na naše velikovnje. Potem preklačila osam zati v življučku organizaciju. iz knjige Toveče ljudna, ki je razlana za festival, e, bo žača, kar odčetna. Popravek. Lahko življeli sto življen in dozeleti tisoči knjig. Lahko sredke se odnam u kogovori, na teh pomenjavak nezavednega, bitk, dolgov, meštari, zvijač, zamočevan, zanikan, na živ, o kateri se ti še sanjane. In vseeno je, ali sem tu v sovečnost, ali sem tu prvi in edini in, in zadnji dan. Izmotavam se, misleč, da živim iz tega zračina, ki je prvo in edino in zadnje, vse življenje. In kot da sem brez zatem kuto živega, ni česa, to torej, je, nič ne bom zapletila, a nikaj se ne drži ničemu, nikaj ne ostaje. Na neki točki bo kjer je nakrani njenega, ona, pretenzija, oblasti. Pretenzija biti zvoljna točka, s tisočimi lastnimi imeni na neki točki bo rekla, vse je tudi zaradi mene. Toda jaz sem šla zgolj mimo in napisala prav stavko. In če je že bilo kaj zaradi nje, so to bili zgolj stavki, ki jih nisem napisala. Toda zdaj jih bom napisala, kaj je zdaj bi In tako bom zdaj napisala vse, kaj je ta nedobe, bodi si civilizacija, bodi si nem katalizator. Paša. Paša je komer, ena leta 67. Uh, je sociologinja, pesnica, esilistka, prevajalka, dopromerila uh, te iz teorijske sociologije. Uh, objavila je knjig poezije, začenši za bormajem v leta 94, ki velja za prvo deklarirano uh, zbirko lesbične poezije oziroma lesbično-pesmiško zbirko v slovenskem. Sledila so potem že o plebev, ko pogledala, ostani, mislim, da ga da razvega tudi izbrana za vrame leta 2014. Zdaj pa torej veremo preveč ljudno. Objavila je veče število esejev, knjig esejev, znanstvenih razprav. V zadnjih 20-ih letih se korunistka in razpolagalka sociološka pojavlja v različnih medijih, tako doma kot v Torejni. Prevedla je tudi več knjižnih deli, deli lezbične in gejovske. Teorije ter radikalne družbene kritike, pa tudi teorije arhitekture in oblikovanja. Sicer deluje na več področjih družbenega, kulturnega in umetniškega življenja v Sloveniji, bila je večletna urednica časopisa za kritiko znanosti, urednica Levi, Lesbo, pod čem meni kolumnistka, radijak student, od leta ima status pesnice, klicateljske prevajalke, lani in predlani pa je za že menjena pesmičko zbirko posani sanji, oziroma za delo takrat, bila nagrajena želomačična nagrava. Za Pramber je preveč v ki je šla pri hiši policije izbrala Barbera. Barber, prosim, za zakaj? Mislim, da so bili prvi uh, odstavki, oziroma prve pesmi, ki jih je prebrala Nataša Dobr. Um, pokazatel, nekako, zakaj a, sem izbrala to um, knjigo, ki mi je pač tudi z naslohom nekako všeč. Začne se s popravkom in potem se konča ostalkom in ti me sprašuješ, da ti povem, kaj se dogaja. Ne, kaj se dogaja, nič se ne dogaja, se mislim, mar ne veš, da sploh neč v ljudi in vprašajo. Se pravi, umej se pa, eno, bi rekla, eno toku, brez, brez pik, kot, kot ena sama dolga pesem v verzih, uh, raščenitev in hkrati tudi totalen angažman. Um, se pravi, zastavaš sebe pri pisanju, ne? In, um, analizi dogodka, oziroma analizi tega, kar pravi življenje, ta neprekinjen uh, tok žličnih impulsov, življenje, ta neprekinjen žlični refleks, tako to besedno gre, in gre za natančno kritično, analitično in samo izpostavljajoče se besedilo. Se pravi, se ne izuzema v tej kritičnosti, ampak je kot del tega. In tisto, kar me je najbolj, da ne bom gledala svojo poezijo, eh, pa tam, da ne bom gledala svoj tekst tlele, eh, kaj me je najbolj pritegljeno, je tudi podobno, kot sem tudi prebrala pri Marko Elsneri Grošilu, ko pravi, da je to eh, poezija, ki, te, ki nekako zahteva in izove v njem, tudi v meni in tudi v katerih drugih bravceh, na muden angažman, eh, se čustven, intelektualen, tak bivalski angažman eh, in tam nekako mor odgovarjam, kot bravka, nekako z enako mero eh, tudi te energije in eh, znanja in čustov, čustvene te napetosti, ki je podlaga, eh, bi rekla, vsake besede in kolkarkol se zdi da je to kot neke vrste dok je neverjetno natančen um, v svoji analizi in preprost, prozoprov o teh portretih. Glavna tema pa je, ki se vleče v različnih so pa situacij, kjer se pokaže ta skriti obraz nasilja. Se pravi oblasti, ki se najdeva um, v pozicijah in situacijah mislim, da smo videt tudi eni recimo lahko ali pa več, pač priča tukaj. Ehm um, en pravzaprav prostore in točke. Ehm um, od nismo navajeni nasilja. Precimo govori taša tudi o tem um, nasilju pač tega priateljice ne zaščite, kjer pravzaprav Je ona njej neke vrste izgovor, um, ne, da je dobra, in potem legitimirana na tak način zločin. Uh, in se v, v besedili, in tudi srca se mi zdi, tako kot, kot jo jaz dojemam, tako zelo ker je to težko in je to težko prepoznavati in se je tudi težko na to, da se je zelo vešče, se z veliko znanja, spretnosti in pa tudi uh, odločitve, ki je za vsem tem. Ne? In to je življenjska odločitev, da bo živela kot poč, intelektualka, ne? svobodna intelektualka in da na, ne dela kompromiso ne v svojem intimnem, ne v drugih pač. pozicijah. Mhm. Zato me vzpostavlja, pišem kot bravko, me vzpostavlja kot suvereno, svobodno, autonomno bravko. Zahteva, da se izjasnim, da se uspostavim, da se opredelim, da zavzano stališče me čustveno angažira, me intelektualno oznamerja, me družbeno aktivira. In v tem smislu, Se mi zdi res um, menja no, za ta čas in mi tudi pomaga, da najdem, um, ja, da najdem eno notranjo moč in da tudi lahko stopam v dialog, um, <tose> ker ta poezija, kolikor je kritična ne, in ostra, občutem v njej prostor za se in občutem v njej prostor za drugačno mnenje. In tudi to, da bo to drugačno mnenje, nakak sprejeto na teh enakopravni, ali kako rečem, um, ravni. Da bo torej slišen, da bo... Ja, slišano. Ni treba, da je sprejeto da je slišano. Tako, drugače bi pa lahko govorila pač še bolj v pesniškem smislu, ne. Um, kako so te, zanima me recimo tudi sicer, robni prostori pesniškega, ne. Se pravi, tisto, kar morda na prvi pogled ni poetično, ne? Se zdi, da je ta pesem, ne, Ta pesniška zbirka se stavlja na sposobno z njih pesmi odstavkov, del kot neke vrste pesniški jeseji. Uh -huh. uh, uh, in da to vznamirja uh, enakrati uh, je novo, ne? to se mi novo tudi, z jezikom in tudi z načinom, kako prihaja do tega. <kli> Uh, sama avtorica je v enem pogovoru na pesnicah je namrej bila rekla, da je hodi uh, mislim, da je jezik, ki ga je porabila. Ne? Se pravi, porabila, ker vulgarizem, je recimo debil, debilno, potlačena nekojevno in tako naprej. In te besede, z, recimo, če kaj se ukrimerjam s prejšnjimi, ne? Uh, pač nosijo vse ta čustveno boj. In ta čustven naboj je pač potreben za angažman. Se pravi, to, da lahko spremenja stvari v svoji okolici, zato rajoš energijo, zato rajoš tam mobilizacijo. To je pa recimo odstajati hamburger naslovo. Um, in to je potem, s tem stopiš ven. Ne? To je ta smer od, od recimo od pesmice, na um, Ne vem, je to tudi za dost za začetek, ali... Ja, mislim, v redu bi se sem takrat le samo eno stvar vprašati, ki je že skoraj podrobnost. Ja. Ampak, vljščas čas tekom tega pesniškega verseja se strimljam, ali pa iz slične pesme, uh, najdevamo na izrazih ali pa izjavah, ki so, kako se temu slovensku nekaj v ležečem tisku. Uh -huh. Kaj je uloga tega ležečega tiska? No, mislim, je ja. To je že iz prejšnje zbirke, kjer, kjer je melo, jaz proberam kot, aha, tukaj pa neki posebi ali označanega, se pravi, da gre za uh, besede konstrukte družbene, ne, se pravi, um, da je tukaj lahko neko opozorilo, da bi ta beseda proti oblasti in žrtve lahko bi bilo neko splošno mesto, tako imenovano ki je lahko tudi točka prekritja teh nestojičinov, ne? zapravo pazi, ne, to je, za me, ko raziva, o, v bistvu bodi pozoren, ne, kaj, kaj, kako je ta beseda v kontekstu, kako pride, ne, ker se lahko pač znorablja. Oh, hkrati je pa nekaj vrstav hodarek. Ne? Lahko je to tudi, recimo, da živi iz tega pa nas, da živim, ne. Ti nas sprašuješ, ne, ti povem, kaj se dogaja, kaj se dogaja, no, recimo. V prejšnji zbirki so bili te kurzeve, tudi kateri je uh, navajala, pa citirala besede poč uh, drugih uh, oseb uh, oziroma protagonist, kaj, z katerimi je za v dialogu s polsko z tako da se bo zdi zelo pomembno to ja, dobro še ni treba ukazati na to, to korzivo. Nekrati pa, če sem tako na nek način gre tudi za neke portrete, mislim, da si jih preomegla, ne? recimo nekih, recimo, protagonist, protagonistov znotraj te knjige, Um, kot so predsednica, gospod Tuvčerka, in tako naprej. Ja, stret, ali so vse Ali bi bilo pomembno, ali bi bilo drugače, če bi bile osebe navedene z imenom UNIKOM, a, a, a je to samo oznaka neke potencialne potencijalnega protagonista, ki bi lahko upadal, na to, ali v bistvu sprašujeva to pač, ki se potpomembna? To mislim, Tukaj, da, je, da je vprašanje za avtorcov, ne, um, recimo, jaz ne bi imela težav, če bi imela tam ime, ne, recimo. Um, je pa res, da gostivičar, ki na primer najbolj še poznam, ne vem, nisem bi rekla, ravno tako predsednice, ne, ne. Uh, lahko si mislim za kakšne druge, kdo bi lahko bil, uh, ampak v bistvu, Hočem reči, je pomembno, hkrati to je tako zanimivo in je tako povezan tudi s tem vprašanjem, uh, uh, te osebnosti, oziroma singularnosti, pa univerzalnosti. Hkrati je um, struktura, ki je družbena struktura, ampak to družbeno strukturo ti točke zaseda točno konkretni človek. Ne se pravi, vsi v neki vlogi, ampak v tej je tam Ne, in je tukaj s treci in, in je to vloga, ampak ta vloga zaproluje da in da. In tukaj iznotraj imaš to osebno odločitev, hočem reči, prav o Eichmann, s kam no, Hočem reči, da ni, da je tukaj tudi ta osebna odgovornost, ne s tudi pač mnogoče osebno ne Hkrati je pa pomembno uh, za me tudi, da, da s pridivnim strukturom, mislim, ker Moj vseboj problem, spet gulim kot ali pa kot žlok, no, Tukaj je, da, um, da imamo probleme s temi strukturami. Mislim, da sem to ful časa ravna, da, so, da so se mi na podlagi teh izkušnj, pravzaprav, začela dojemač neke situacije ali pa zgodbe ali na neki prijatelj, lahko bolj abstraktnim oziroma bolj konceptualnim okvirom, tako konceptivni zmerizma ki je pa lahko, recimo, pač autorica vem, da je sociologinja, ki je pa lahko opravstvo sociološko teorijo in tudi omenja, ne, oziroma tudi recimo ta vnos obrazki, ne, pa identifikacije, ne, pa kako, kako gre često, tudi tisto sem jo zdelo da je točno, nekaj če je oblast se s čim se je ne, tam te zabetoniram, nekom zaip, ne, in potem si tam in na, si prisiljen v nekaj kompromise in tako naprej, ne. In če spet uh, povežem tako kot sem vekla pač, da je ta moj kritiški princip, to, kar preberem s tem, kar božino ampak videm ali bo izkušam, ne, se pravi to tudi družbeno, potem lahko rečem, da je, je natašnjena družbena pozicija, tako kot videm, skladne s tem, kar tukaj lahko preberam, ne, Zaprav, da mi je to da mi so upada, da se pravi, da je to tudi spet neporano ne beseda autetično, ali skratka, v tem smislu... <tus> <tus> okay. Okay. Um, ja. Skratka, se, samo če se vrnemo svoje vprašanje, če ste proro razumela, ni to nekaj, kar se ti zdi, da če ti ne veš zako, tako letno gre, da bi to pripravljena poedranje, se ti zdi dovolj uh, ne, ne, ne. v kontekstu uh, ne, ne. V izbirke, v kontekstu nadašenje poezije, dovolj. Ja, ok, ker gre v bistvu za, za to, da se da razkrije ne, te točke, zato mi je tako drugoceno in še tisto, kar se mi zdi uh, recimo zelo pomeme vprašanje ali pa zanimivo razmišljati, je, kaj, kaj je tukaj zdaj poetično ne? Um, in imam neke svoje hipotetične odgovore, ne, kaj je dobro, recimo. <tost> A, z... ja. A pa ko tudi... En... V druge krogle, kot se jih sada od tega, češtevanje. Ja. Um, bi mu še predali potem besedo um, ali pač, ali pač, kot novinarji? Tudi zbirka preveč ljudina. Vsekakor je ena najbolj izzivajočih knjig preteklega leta. Uh, Njena struktura kot en dih, kot prozna, resnično je ne samo pismen, skozi celoto, da besedno posrga svet, rabivalca v razkreni in brez kompromisa na fragmentarni misljeni tok. Tega sem jaz na eni strani pravil kot monolog, na, nek, na neki drugi stopni, tudi kot, kot, kot nagovor drugi vsebi. To je vidno predvsem odkratno v za zadnjih pesmi, kot kje druge In kar sem se še najpomembno v svoji zasnovni kritike proti današnji robi, lahko tudi kot kolektivni nagovor ali pa celo m, m, manifestacijski kri kolektiva, zato, ker se zelo pogosto obrali celo lahko prepoznavamo v tem. Um, pri svoji družbeni kritiki pri tem nataša v moralizem, kar se mi zelo izvrstno, uh, brez ulepšanja, da vsak dani govorici tegaše stvari in društvene anomalije, takšne kot so, pa nekaj za svet literature, LGBT skupnosti, akademskih elit, kot manjših družbenih podsistemov pod sistemom, ali pa za širšo družbeno civilizacijsko problematiko, ki se s svojo večno pomešanostjo in povezanostjo, kot izpostavlja velik pesmi, se vrščas tudi nekako ponavlja in obnavlja. Med in ljubeznjo, ki lahko zaseda ta celo isto pozicijo, kar je tudi Barbara omenila, najsprosno prikazuje nadzor in teror današnjega časa, ko nam civilizacija, civilizacija vse bolj sega pod kožo z vse odzora um, in v bistvu je to povezano s tem terorjem. Ne. Pa je med zelo osebnim in družbenim, ki pri tem poteka, se očinkovito sitršne pozicije nekega obupa ali obrobne pozicije Vašče uh, spovezuje z to zelo jedko ironijo, uh, ki brancu zariše neke grejnko sladke nasmehke v uh, Recimo, ko smo že govorili o tistemu liku antifašista, ki zelo rad ima fašistično estetiko in tako daleko prepoznamo, ali je tudi univerzalno hkrati lahko. In pa hkrati tudi mogoča grozo, Um, ker znotraj tega preoblikovanega pisniškega materiala včasih prepoznavamo to današnjo realiteto, s katero se lahko iztrebimo, kot rečeno. Um, pri tem je ameriški subjekt ne postavljen na neko zvišeno pozicijo, kot v, v smislu moraliziranja, ampak je tudi vidna samo kritika do konca mogoče preteklega dela, kar, je, kar sem jaz razumel, da za to pesmijo neko pravko, morda. Hkrati um, pa tudi ne gre za neko obračunavanje direktno ali pa mogoče pregovorno slovensko jamranje in odravljanje, ampak mogoče za nek stik z samišljenjim, nek poziv, klic uh, k na družbeno situacijo ter klic k odgovornosti. Uh, ta gradna iz marginalnega posameznika svojo kritiko slovenočinjice, družbene uh, in cistoidnosti ter neoliberalnega modela, vz. muzaiku Samoizključitve in izključitve, uh, deluje, za moje pojme, sveže, saj dostavlja družbi ogledalo in se iz končne intimne pozicije tudi zavljučuje z za neko odpornostjo uh, za vršanje, kot je že Barbara rekla. Za mogoče, da smo pa res vsi malo preveč uljudni in zaspali splično teh anomali, ki nas obdavajo. Tako da je bila res ena mojih tudi najljubših pesmiških zbirk preteklega let, sigurno. Um, mogoče, sem nam se hodila samo zutrenutek dotakniti uh, tega, da je to, uh, spokojno, kako nam vprašati, Hkrati se mi zdi to pesniška zbirka o eni ogromni nemoči, ampak hkrati je pa en, če je nekdo rekel, mogoče za Tibor ali Tur de Foltz, tako, hkrati pa... Smočno zelo. Ja, pažemo početi zame, v tem smislu, um, a je to, tudi to neka metanofoza, ali je to neki novega v poeziji Natarša Velikonija, a to... Jaz mislim, da je mogoče še bolj izrazito predana ta, ta društvenost, ta nek um, poziv k, k kolektivizmu oziroma vsaj prikazu te, teh uh, problematik. Uh, ki, s, s katerimi smo soočeni pravzaprav vsi kulturni delavci. Ne? Zato se prepoznavamo notri, pa tudi izvan kulturnega moča. se to je, grem na neoliberalni market, na ta uh, družben uh, hazani nadzor, ki poteka skozi to relikljev današnjega časa denar. Uh, in, um, kako, res, ja, na nek način je globoko upupan klic nekega upoščati. Ampak krati pa tudi um, vsežijoče predvsem to, da se prikaže da brez te ki ker smo preveč v ljudi do se ne nakaže teh problemov resno, de facto, tako je brez in brezkompromisno. In takrat, ja, se mi zdi, da ravno z tem odstatom pač prepoznavanja bratcev, notro pa, kot smo že včeraj omenili, lahko, en, tudi če par ljudi ne govori, ne, lahko poteka to v neko širšo, razasnovalo nekega kolektiva, ki bi se boril proti temu. se pač, kot vidimo, kulturni model je vaš slab, ampak zelo malo ljudi se pa pravzaprav povezuje kolektiva in gori proti tem. Če je ta knjiga je monolog, in če je ta knjiga hradi mm -hmm. dialog z drugim, jaz mislim, da je govorča se na ta knjiga vsaj sem nabrala najbolj kot dialog s sabo, Če se res nekaj enačin no? Ja, jaz v bistvu sem nekako videl nekako, vsem posmestru sem kot neko pripletanje, zato ker, ja, monolog, pogobj, samo in sabo, seveda to res notranje reševanje personalnih problematik, in potem seveda nazaj van, ampak krati tudi v določenih pesmih se misti kot nek dialog nekemu ženskemu subjektu, kot mogoče, ja, nek, nekomu zraben, nekemu somišljeniku, uh, somišljenici in kon, konec koncu ta kolektivizem pa v tem, da isk, um, neko pot iskanje k potem drugi somišljenikov, ki bodo morda pravno pod prebranem stopili na to pot. Samo, mislim, samo očiščevanje od te slovenske uljudnosti uh, in povedali zadele, kakršne so. Ali pa še vse, tudi v tem se mi zdi literarne scene? Ja, sej, sej, se. Ne, se. Jaz mislim, tukaj z, o, seveda ogromno, nekako, sem rekel, slovenske kulturne situacije, slovenske literarne scene, je, je tudi ravno z, z denarjem neoliberalnim marketom, tudi konc koncov, z čisto družbenimi odnosi. In to tudi čisto medrezalno, gre tudi izvan literature. Zato sem tudi to menjal. Se je različne podsisteme. Tudi v bistvu potem še manjše marginalizacijske z ciljske skupnosti z notri literaturi in potem tudi van iz v ta širši sistem. Kaj hvala za enkrat, Ojaš. Že si da dvoramo? Ja, in mislim, da je to ena zelo pomembna izdaja. Neslovno bi se mogoče, zato kao je možda sveče ne? od teh, um, od srta skrani, in tako naprej tudi. Um, in, jaz, in v bistvu to, peč pesniški se sem zdi, kao to, pa, to In, in sem, mislim, da tudi ta nekak, pač sem to ful da živim pa tega, da sem zdi to, pač sem tak enoten zapis, ki je pač recimo, Mo, mogoče, da bi napisam veden šus, in potem ima zgodbene poščke zdajen. In uh, sem videl v tem to simboliko, recimo, te nekih tudi počten, ki jih uh, vzpostavljaš. In reči so tudi odstujenost, recimo, in izrejnenost, um, še razbitost. Se mi je zdelo, da je tudi kar te enačila tega da se oboje zelo, zelo lepo, pač češteje in, in se gleda, da je neki neka zelo velik konflikt v neki državi, tudi če pač, je to včasih nekaj elementov. Um, ja, tudi pač ti si rekel, da je to. Da, ja, pač definitivno gre za nek nek obu baklicu, peč poščave si ti to neko, ne? Tud, ne? Ampak, peč tudi, ampak, pač tudi tam imena, pa to, ko so uh, znamenji imena, pač um, recimo neki in ne, um, jaz, ja, peč meni se zdi to v bistvu, pač boljša rešitev, na ta kot pa z imeni, pač meni posebno, pač precipaš, pač pač to ni ti malo ni zmok, pač to pač dejansko tudi, um, kako bi rekel, to so neke v, v bistvu, pač pač na to kot na neke manifestacije, neči recimo teh ki oblasti, ki jih pač uh, opisuješ in okrati jih pišeš um, in pač ki se nekako zdržujejo na vsakodnevni ravni, Potem tudi te scene tako naprejene. Zato nisem toliko niti šel na to neko, mislim, zdaj tako razmišljam, kdo je pa ta, tudi srednjičak, kdo je ta, tako naprej, ampak preč bolj v temperarne izkušnje sem gledal na to kot neke, ja, preč manj te stase, te širše slike. Je pa definitivno to se sega izven samo z venjska scena, to je pač sistem, ki je globalna. Uh, in tudi uboj recimo, nekaj pač zanimive usporednice, se si tudi recimo s tem kolektivo v pisu, v noznih zadeva tudi. Uh, ta, no, in ta če pač razmijanja in ta... Scena v sceni, nekako viditev, nekako... Mislim, scena v sceni, Um, pač te predpovezaje, ki so, ki pač opostajajo. Uh, in se mi pa tudi v, v tem smislu, da uh, tudi jaz nisem gledal živl nobenih um, nekih občutkov, da dokaj, da ti opračunališ, da bom bi rekli tako, kako ni mislim, da dejansko, en, en močen glas, uh, ki v bistvu kličo po združevanju, što si omen, ne pa nekaj mu, priče raziderovanju, pač te neki um, uh, pripasivni poziciji, no? oklicovanje, recimo, na, klinje, no? uh, in se mi zdi, tudi zaradi tega zelo, um, v bistvu, vem, zelo pač pozitivna, uh, Ne, zelo. In tudi na, misli pozitivno v tem smislu, spolačilnosti, da je tako po, po vzloževanju pač po vsej pač vse tej izobčenosti, recimo, ne, ki jo se jo pač in, in tej in jezi in pač te snobi, ki se jo pač lahko obšuti branje, ne, je zelo, um, kako be je berbov, zelo človeška in, in, in, in daj bo cena in tudi naši če so vse te pač okvirali. Ne? Uh, in um, ja, se tako pa še kaj stavoti. To samo, pravzaprav, mogoče to, če se bo zgodila, hotela dotakniti. Če vprašam zelo preprosto, v se podobno, kot sem vprašala za Ano Pepelnik, pa sem rekla, kako če bi kdo rekel, da je tisto preveč sentimentalno in prečustovano, uh, mogoče je to vprašanje podobno. Kaj če bi bilo to besedilo tako, kot je objavljeno jutri v večeru? ali pa en del tega besedila? Torej, kaj so, če bi mogli zelo strniti pod črto neke poetične značilnosti, kaj je poetični kontekst te poezije? Hvala za vprašanje. Zbis, samo zato, ker se zdaj ukvarjam s tem, moram povedati. Preveč ljudna ne mislim to, da bi se morali teči, ne? Uh, ampak, uh, da je v ljudnost, če zadržuje to, da izrečeš resnico, ne? Če svojo resnico, v uh, tem smislu, da je pa ta poezija, jaz jo verjam kot spoštljivo do drugega. Se pravi, da je to napomeni, um, Da upoštevaš da ga spoštuješ, in ravno v tem si kritičen, mislim, pravno s tem v z spoštovanje. Da ne bi bilo lahko še enkega razumevanja. je zdaj? da boš tudi vi, pravi, da boš tudi vi. Ja. S tem se pravzaprav kaj veliko ukvarja. Mislim, ukvarja, da ne moram reči, že osmršali nekega, ki bi lahko točno pokazala, ne, to pa to, pa to, ja, to je res zdaj v esej, to je bil pa zdaj v poezijo, ne, ampak, tako bom rekla, da, da je način, kako me navdihuje, zapravo, način, kako prihaja do meni, se je zdaj totalno poetološni, v tem smislu, Um, pom mislim, da je da je obivanje, mislim, način, kako smo ne, kreativne, da tudi pač ta, da, da storijo, s katero se zdaj ukvarja, govori izredno o kreativnem prilagajanju na mejno organizmom in okoljem in tako naprej, ne. Se pravi, da iznajdeš nekaj, nekaj, nekaj novega. A uh, in uh, v tem smislu ja je Čeprav se zdi, da se tiče vse, mislim, tega sveta, je pa hkrati ta svet, um, mislim, je konceptualiziran, mislim, ima to dohovno nadgradno uh, in hkrati to mi je tako všečno, tako do tukaj in zdaj, no, mislim, ne um, vem, če bi pa še kaj morala, recimo, Ker jaz pa sem mogoče za razlika v Dalta Pce v Hrško, tudi to transcendentalno, no, recimo, divizijo. Rekel je tukaj ta resnica, ki, ne, ki, ki se pokriva. Se pravi, vprašanje resnice pa je tak bolj kompleksno, ne, ampak da rečem, da to, rečem, da je to nekaj vrste skladnost med tem, kaj ti se, čuteš, govoriš, delaš, se gibiš, to. In ne mislim pa v tem v smislu, da je to apsolutna resnica, ne? da recimo tako kot pač očitno opisuje neke konkretne ljudi, da je to že kar vse, cela resnica teh ljudi. Ne? Absolutno ne. Ampak no, kramo tem, na način kako odigraja to ključno vlogo družbeno, ki ima za posledice to in to. Ne? In je potem, bi rekla, tako jasno tem, kako to poveže. In to naredi ne na način, bi rekla, eseja mogoče, če bi bil ta že, pa esej je tudi že pol zvrstva, literarne zvrstva lahko, sekakor pa ne na način akademskega nekega, ne, se pravi. In to, to združevanje tako lepo stoji, ker se bi zdi tako on holistično. Zobo celovitost je, se prej spomenem, na ki je in zelo zelo zelo zelo je zelo zelo zelo zelo to zelo zelo zelo zelo zelo zaradi zelo zelo zelo Pa, to je en poskošč. Kaj pa zelo tega? Um, ja, mislim, meni z drugih ide, ki zdi kot nek hibrid vsega. A, tako da se točno določa takaj tukaj poetičnega pomači stvar osebne interpretacije. Mogoče bo nekdo videl to, res bar kdesej in, in spet nekrat drug, a, bolj kot pesem v prozi, samo ja, se pa tukaj strinjam z Barbaro, predvsem pač ta pomoje povezava, ko posebno lahko nadvori celota, samo z neka bralica, um, je ta tema pojetičnosti pomoje. To, mislim, da moramo oče stereotipno Uh, en, en, ena, ena, ena pomembna stvar, ki si ti izrekel prej, je neposrednost posrednost bovljice. Hkrati pa se mi zdi, da povezijo stereotipno povezujemo z nekom obočem posledženostem, o nekom obočem z nečem, kar bi se moglo ne izgoditi, da bi nekaj bo staro poezijo, ne? uh, in če, če se posločamo s nekaj ja se pa to zdi, včeraj pa potem razlika, če jaz napišem SMS, da nisem dobila štipenje od jaka. A je kontekst, ali gre za to, da je to šlo v vesnički zbir, v bistvu tukaj probam ali se zmenjam, da je to hybridno in tako nekaj. Samo probam na glas razmišljati, kaj nas, ne. Uh, ja, samo to je zelo spozak teren, ne, se koncu. Pač tudi SMS je lahko pesem, ne. Uh, net to tako odvisno od same, čez vizualne strukture, um, se je pač tudi tezni uprovozi, ne. Nekatere imajo veliko več proznih elementov kot nekih tipično stereotipnih, girskih. Tako da, nares no, pomoči so vse posebne. Tukaj se vzede memo kontekstno, če se ti ga dišovno več montane ne. Je v bistvu vse kar, nevsem, ne. Naštiž, je postavil pač v, v muzej, ne. In to, se pravi, to je še ena To vseeno je notratel. Mislim, tudi te, um, ko v beram v, v vzladju, da so mislim, tudi, tudi teorije ali umetnostni ali sociološki, tukaj nekako vem in čutarno se tudi ber, beram. Sem brala, mislim, imam tukaj, tudi njena esistična dela, ne, ki se mi zdijo tako usporedna s tem. Samo, da, se tam, da je tam bolj, um, se pravi, prisoten drug diskurs potem tako bi rekla in da so tudi več konkretnosti mogoče um, um, boljše bolj komentar, ne? Tukaj je pa recimo tudi ona, kar je zname recimo lahko poetično ne? da se tako izpostavi in tudi sebe izpostavila, in Se prav s tem, to mi je, to mi je tako pomembno, ne, ne? tega, kar recimo se slišala tudi v teh krogih, pa se recimo jaz da je to preveč, pa da, je to, da to ne bi smelo, ker to bo zdaj večinske populacije populaciji fajn, ne, kako so navdušeni na to zbirko, ker kaže recimo, bo no, moj skupnost na tako način in tako naprej, ampak se ne strinjam, ne, zato ker um, itak mislim, da se bo to nadaljevalo, ne, Če od Aron Maj obrej nekako to poezijo o celoti, da se mi zdi, da gre zelo jasno o, o, v, v neko določeno zmer. In tudi se mi zdi, da, da bo naslednja knjiga bo tudi izzil. Mislim, tako sem hvaležna za to, da se lahko s tem soočimo kot družba. Da se zdaj o tem pogovarjamo za seboma in da, da Um, in tudi ne samo um, na te izključno pojetološki ravni, ne, ampak da je tudi ta osebina, oziroma življenje, ki ga imamo tukaj in ta izkušnja, oziroma kako blizu. Tako da, to so zelo Ta poetika, ki jo gledam tukaj blizu, svoji, ne, mojo, mislim, um, tudi če imamo in tako gledam, je to, da je izkušnja tukaj zadi, ne. in da je ta izkušnja je pač tukaj primerna, oblikovana. In ta oblika je pač tudi to, tu, je je oblikovanje. Zelo zelo oblikovano, in zelo zelo naporno, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo se, skočno, se ne, ta zelo zelo in tehniške zdelitve, to je zelo pomembno. Ja. Ja. Ja. to tako, tako logično nadaljevanje mhm. tudi, recimo, se tudi pač nek tvoj slog, ki se gradimo. in. Se tam se um, pač, nanaša da ja, pač definitivno že bodimo no, na kak sem ja, pa že ja, tako pa čist. Jesče ne imel nekih ampak to je ja. Nekih pač pa za mislim da pač točko zakaj ne zdaj to, ki je tam nekaj operacije zgodiva kakor naj, tako, ko da je bo ne <laughs> Renvoje, ki so v pesmi v Ja, malo drugačno. Malo drugačno. Kako pa ti vidiš, taču, oziroma kaj si nameravala, kako si predstavljala to ta postopka? Mislim, kako je vidi? Mislim, tukaj vsega na ogolnih srednjih, uh, na veseli za, za vse vaše teotetiške ocene. Uh, jaz smo rade te diskusije o osebah. Jaz sem skušala uh, z določenimi ulogami uh, na gospodiničanku akademičanem, tako dalje, opisati uh, določene paradokse v nekaj držbi uh, ki, ki se mi ne zdijo nač imanentno in nekaj trivno, dialektično, človeški, ampak se mi ne zdijo manevo in oblasti. In pre vsaki te ulogi sem skušala, sem odložila tako zgodovno in za to, Razpon eh, tega paradoksa. Če smo dobri, da smo poslali tega sina, očeta, kaj bomo naredili z antisemitizmom v Mazdari in z deklariranostjo antifašizmu? Zato sem potem uporabljala ta citat oziroma to knjigo od Tima Rebija ali je to človek. V bistvu je to eh, knjiga o vprašanju, kaj bomo s tem v tem njožbenih vprašani, tako da v nevetih tem, ali je to poezija, ali je to proza, ali to je to esej, se pa so zgodili diskusije, uh, malo se od tako tega biti savladen, uh, tako da... Okay. Uh, Malje, Barbara, menila, uh, pa vem sočanke, ki so se včeri pogovarjali, no, v bistvu me zanima, kako pa ti vidiš znotraj svojega odpusa, se, mislim, v bistvu se naš Tukaj napišiš, uh, ker jaz, jaz sem začenjala brati tvojo poezijo kot premednotko poezijo pa da in tako naprej in potem imaš tukaj več verzo in tako sem torej rejtila, da ne bom nikdar več pisala o ljubezni, kot sploh, da sploh daj sem, koliko pred sem tako pisala o ljubezanskem pesmi o zamud, zamudnem, zamudnem honorarju in tako naprej. Kako vidiš ti nek svoj razvoj, pa če zdaj zelo, zelo karikiram od nekih bolj lirskih, proti nekim bolj narativnim, formalno, gledamo, čeprav sploh ne govorim, da je to tako zelo raznejeno, ali pa tako radikalno razpravljeno. Kako, v bistvu, ali jaz, mislim, meni si tudi zelo kaj logičan razgovarjatek, kaj je to zatek nekaj, da te sli so tako so to? Mislim, umesne na vlomajem, ki drgava za neko ljudesnisko poezijo in to knjigo je nekaj 20 let. In znota teh elementov, teh nomenov vlubezni, se dogaja neka dinamika, od tega mogoče najeljnjega popuščanja do uh, postopne razgraditve. In jaz to knjigo še vedno razumem kot ljubezensko uh, poezijo in še vedno so hvalim v bistvu še vedno se mi zdi, uh, da je ta negativnost v bistvu kreativna, ker se presprašuje, kaj bomo mi radili s tem, z uh, dominancom ljubezen, recimo, ne, skaj račeš na to, se nekaj bomo radili, z uh, nekultiviranostjo v javnem prostoru. In to se v bistvu skušam predstaviti kot nagovor. Ne? Zato sem jaz v bistvu edino načino, najbolj skupajno načino, nadelj na koncu vprašanj. Kaj bomo naredili s tem? Uh, Podem je to knjiga, je nekaj na grebezni kritična. Ti še bilo še dolgo, ja. Um, ja, jaz sem za te kvide zelo vesela, ko sem na rikaj gazičkih za večera um, dobila baroke, um, kak je bolj še prinesla domov. Um, vesela sem, da je Nataša tako zelo dobro danes izbrala kiledze uh, pogodne veze za to debato. Vesela sem, da so ti veze odlično uh, pozerati celotno dogajanje na tej debati, ki se me sicer na začetku zamudila. In vesela sem, da je Taša a, govorila prav, kar spred govorila o ljubezenskosti te poezije, a, ker mislim, da a, ta poezija deluje na ta način. Kreda sem prišla sem na ta pravna, tako še teden predtem, sem slučajno nadetela na esej od Audrey Nult uporabja evodičnega v nekaj kakšnega in slovo. Um, in na misel, ki se da pojavi, je, da je erotična silna sila, nevajetna sila, tako strašna sila, da mora biti v štartu um, uh, posesana na neke predpripravljene vzorce, predpripravljene kanale, uh, v profiti in najrazlične še druge zadeve. In iz tega vidika mislim, da je Nataša uh, tukaj Na en zelo trefinjen način ne, si ne dovolji odzeti tega primarnega erotičnega. Pa se bom mrla a, k temu, kar je barba mene, namreč o vlogi kurzivnih besed, teh, teh vlog. A to je govor, s tem, ko so te, te osebe samo imenovane kot vloge, ne, so imenovane, a, in, ali tudi njihov govor, je imenovan njihov družbeni Habitus je imenovano način ujetosti tega erotičnega, uh, je imenovano to, kako se nek govor samodejno kako, uh, kako se v, prostoru, v družbenem prostoru pojavljajo neki samodejni, samo sproženi, prej nereflektirani, mogoče tudi celoreflektirani vzorci delovanji, ki se pa skljub reflektiranosti, ali pa morabitne reflektiranosti, še vedno sprožajo, nenejetno sprožajo v družbenem prostoru. Na drugi strani imamo v tej knjigi pač eh, to govorbo, ta jaz, ki govorim, eh, ki je za me eh, v tej knjigi zaznamovala tako nevrjetno ustrajno pozornostjo zazna, ne, ne samo zaznavanja, ampak zavedanja. In kaj se zgodi, ko v bistvu ta govor ustrajnega zavedanje, ki ne bo nikoli odstopno? Čeprav morda ustrajati samo maločeče, ampak kaj se zgodi pri stiku, pri soočenju a, teh vložnjega lo, govora in a, tega govora popazovalke, ki, ki tudi izražajo svoje zdajne tegule naprej? Kaj se tukaj zgodi? Z, za meni men se tako jedro, poetičnosti te knjige, oziroma je kot tega, zakaj ta knjiga je polezija, zgodi se namreč en tak urez, um, en tak odmik, en, taka, en tak prostor se vzpostavi ravno s tem, ko ta jaz, ki govori in, in se zaveda in reflektira, se samo tiho, zelo nežno, nekako ne nasilno, ampak skrajno odločno primakne, tem pologam. In mislim, da je to tako jedro, um, upornosti, jedro upornosti, um, ki se ga ne da vzeti. Zaradi se mi zdi ta knjiga dragocena. Hkrati se po tem jedro upornosti dejansko je oblašal. Čeprav, da ne skozi besedo, ko tisto tista, tista ideotična, tista sila, potisna sila. Um, ki deluje skozi to zbiljko. Um, ja, moram še tudi minuto, da vseh malo. Um, um, ja, in tej, v, tem š, ne, v tem tej vrzel, ki se vstav, tis, ki jo nataša oblikuje, <coughs> uh, v svoji pisavi, to je minimalna točka boja, s tem je minimalna točka boja, ki je minimalna točka ustranjost in trener. In iz tega ven vse lahko zdravste. Lahko, jaz vidim v tem veliko upanje, da se, upanje možnost, da se lahko, da lahko morda idemo do svobodne denarja. To je bilo vprašanje na ali Ne vem, da se samo pogleda. Lepa, če najprej še na torej pred v knjigo, v kateri naj bi bilo govora do prejšnjih debatih, pa je bila žal, pač si izločeni iz prostora, pač še tudi pa še enkrat izločena, ne, ko dogovor o bipolarnosti. Am se s''' strijam, sta brali, ta, bi, bipolarna hudoba sveta, ne, pa ženskim tako naprej. Ampa misem, da romu Z ko se to dvoje ne more sprejeti, ravno v tem presledku med tem dvojem nastaja en, en zanjiv prostor govora. Uh, z, in videova poezija mi je, čeprav na momente zelo težko sledim, uh, je zaradi tega, ker me, me postavlja nek prostor čas, trenutek, ki ni definiran, nekaj realno spregovarjajo ali sredenih nek resničnostni koeficijent, zaradi tega mi gmela, da bi čakrav premajo zakaj? Barbara, če želiš, vam vzim kratka repika, ki da se mogoče vseeno vseeno vseeno vključamo. Ja, ga um, zelo zanima ta, kaj je za te realnostni koeficienta kaj se je rekla? Resničnosti. Resničnosti, ki je brez prostora časa, Ne vem, jaz sem o to veliko pravmalo... Uh, na no to bi me zanimalo, ampak mogoče v jisna staja. A ima kako drug kakšne takaj, s kakšne, jaz sem, sem prišla s tem vprašanjem, pa me zanima, kakšne so s izkušnje s tem opažimo tega, ker se na enkrat bodi si v realnosti, bodi si v pesmi, se prelomi ustavljen način govora, se prelomi tisto, kar naj bi bilo izrečeno v model, Ki bo imel model govora, ki bo v vsakem primeru, dobil bi in potrditelj, izpregovoril nekaj nekaj drugega, še ne, sploh še ne je opredeljen. Nato se priamo na to, da je to vse, kar me, me bistveno zanima, kako zime. Sploh me zanima, sploh ne zanima ali, sovrina, ali, proza, ali je ali groza, ali ne vem, zvezdni ali zmerni. Me to. Dobro, je to. Seveda, treba razpravljati o tem, za je primerjalno bližino. Ide živo. Ola, ola. Veš kaj, je, saj še to, ne, jaz smo pri teh... O... Jaz iz ljudi, ne vem, pokoče že jutro mrtva morem, pa, vem, moji, je naredljeno iz besed. Seveda se se, In to se seveda poznava, moram žal več o tej poeziji, si premalo delate na besedah vsi premalo na znovi, premalo na glasnovi. Pre Realnički je eksistenca, besede so prezorna realnička. Sem vrda, ampak so uh, snov, ko je zdi, materijali. Triklo, kot triklo. Na, in naredi sredsko biti. Jaz bom uh, izkoristila ta trenutek, da se zahvalim kritikom, da se zahvalim vsem tem pesnikom. Vesela sem, da ste bili vsi tri z nami. Vesela bom pa tudi, če Doris in Bitko govorno nadaljujete prikusilu, ker se mi zdi, da smo soočani različni poziciji. V bistvu smo zato tukaj, no, da soočamo različne pozicije, to je pač najbolj tvar del tega festivala in upam, da lahko tudi v tem duhu jutri nadaljujemo. Uh, prosim vas zdaj, da greste vsi takoj v jedinico, ker samo še pravam, čaka očakajo s posilom. Dobar, če pa, boška, mi pomagaš, nadaljujemo danes s programom ob štiri. Ob štirih, se na Gari tudi to, kaj jezik je transportno sredstvo, ali ne bojoče samo po sebi. In uh, ob štirih pač je bo projekcija, se je za pripravljeno, uh, vaši prevoz, prav je govorim pesnikom, Prevajalci se bodo pogovarjali uh, o tem, kako, z, kako je z vašimi besedami in, in z sporočilnostjo ob štirih in potem imamo, vmesno, uh, da bo potrebno do šestih, šestih če bomo zelo, verjetno, skoro, verjetno do šestih, ker imamo tudi predstavitev uh, španskega prevoda uh, iz Opusa in kasneje uh, povečeri hotelu, ob osmih, v Aninem dvoru, kamor lepo, v miru, peš, skozen tak, tam, čez tvoščak pet minut, nas bo den koban peljal skozi vaša, nas boste vi skupaj z njim. Aha. Ob osmih je to. Ob slav, lana se je pa dogovorila z pravi branjevo, polizije, brez uh, ostalih, uh, montečnih elementov. Obsernih pa se tam že lahko dobimo, da gremo skozi muzejsko zbirko, ki je tisti, ki sta dvije, zelo zanimiva v Anjanem dvoru o regaliških slavetljeni, o in Fauni, o Karadžorđovičjih in ostalih domov znanskih. Ok, skratka, ob štiri tevajalska debata, ne. potem pa čim prej na večerjo Deset do 7 kdo so, si želi še. to gledati zbirko v hotelski recepciji, da vas nekdo pospremi do tam, kdo tega ne želi, najkasneje deset do 8 pri recepciji, da gre druga ruda, da ani en druga. Petnaest, ok, v bi začeli. Okay, spet, najkasneje In pa... ...se